أنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يبقه سورت الفاتحه سوره الفاتحه قال القران الشريف بترتيب کہ قلنا اولنیں سورت دی شرافت زیاد عزت اور زیاد پُچھت مقام والا سورت وزیفہ ذائل او وجہ تقدیم حغبین شیوہ دعوت سورت و ایعا کناعبدو و ایعا کنستائن او سورت کی بیان دا مقاصدو اربعوی کدلو اسواد توحید اسواد رسالت ده نبی علیہ السلام دارنگ صداقتو الكتاب او ایمان بالاخرت دورتي طریقه د سوالو خوځلای چې الله رب العزت نو غوښته کې نو مات کې الله رب العزت تناصفات بیان کې دا والله رب العزت ته ځان عاجزه او بیا وچت او مقصدی چې الله رب العزت نو واړی بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اَوْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ دې بار کې تفصیل شي وو دې الحمدلله دې هم سمو څو زحمت شي وو رَبِّ الْعَالَمِينَ معنی د رب لغاتی او اصطلاح کې څه ډول کېدو او عالمين جمه ذکر کړي اکجا اللہ <ترجمال> رب د در دیر سیزنو تربیت دون کے دی قرآن شریف قدی بارکی اسوس سیزنو ذکر کری دی دل دی رب العالمین رستو سورت عراف 122 من بریات کے برائشی رب موسیٰ و حارون دربیت کونکی ده موسیٰ علیہ السلام او ده حارون علیہ السلام دی سورت آراف نحم سپارا آیات نمبر ایک سو بائیس یوصل دشتم آیات کی درین سور طوبہ کی رازی یو لسم سپارا آیات نمبر ایک سو انتیس یوکم یو درشم آیات کی رب العرش العزویم جاللہ رب العزت یا خو تربیت کیونکے دارش دے یا آل طرف پا مانا دا مالک طرح جاللہ رب العزت دارش مالک دے سورة توبہ آیات نمبر ایک سب انتیس یو آیات سلورم سورة بنی اسرائیل پنزل اسم سپارا ایات نمبر ایک سو دو نمبر ایات یو سل دویم ایات کے رازی رب السماوات والارد بصوائر موسیٰ علیہ السلام چکل در فرون سر بحث پی مردی بیان وردفی بینظم صورت صوافات زیرشتم و سفارہ ایات نمبر ایک سو حسی يوصل اتايم عياد كرازي رب العزة تي شالله رب العزة ترابد عزة تي شبغم صورة نجم وشتهم سفارة انتاس من ورب الشعر الله رب العزة ترابد شعره استوري دي قوم سورت قريش کرازي ليل اف قريش الافهم رحت شتاء والصيف فليا بوجو رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف دري ما يا کرازي رب هذا البيت بيت الله شريف ربهم الله رب العزت حتم سورت النمل کانوی نمبر آیات کی رازی رب حاضر رب حاضر بلدت اللذی حر محا دمکی رب حاؤم اللہ رب العزت دی نهم سورة الفلق رازی قل آوذ برب الفلق رب الفلق تم سیدونی چچوی دهاغین سروزی دهاغین ربم الله رب العزت دی لسم طریقا قل اعوذ برب الناس دا طول انسانان رب هغم اللہ رب العزت رب دی رب العالمین دیو جنا جمر اطلق چلے طول سیزن رب هغم اللہ رب العزت دی عالمین اطلاق عالم چاہتا بے لکی نو عالم فل तारीफ د کل ماسی والله الله دا الله نه سوا چې سدي عالم یو لیکیږي نو الله نه سوا چې هر سدي د تربیته محتاج دي الله رب العزت د ټولو تربیته دون کیږي څوک یو وی طریقې سره محتاج دي او څوک بلې طریقې سره محتاج دي بل قران شریف کې عالمین چې دغه مطلبونو باندې راغلي دي یو ذکر د عالمین اوشي عمراد د هغه نه صرف انسانان او پیریان دی ذکر د عالمین اوشي او مراد صرف انسانان او پیریان وی د دې مثال سوره قران اتلسمه آیات نمبر 1 اول نمبر آیات کې راځي الله رب العزت فرمای تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذرا تبارک اللذی نظر الفرقانا برکت جون کے دے حغزات سرالے گلے دے فرقانین قرآن شریف علی عبدیحی فبندق قلق و نبی علیہ السلام لیاکون للعالمین نذیرا دی دا پارا چشی دا پارا دا مخلوقات یرہون کے نو لی لعالمین نمراد انسانانو پیریانو دا پارا یرہون کے شی که نبی علیہ الصلات والسلام شریف انسانانو پیرانو ته د دې دی بیان کول د دې شریف کې عالمین ذکر شي او مراد د زماني صخاص خلق کې عالم زمان ته ورته ویلي کېږي دغه زماني خلق مراد وي د مثال لکه سورت البقره اول سپاران، آیات نمبر ایک سو باران، یو سل دولسم آیات که اللہ رب العزت جی پا پا نیسریلو بانده نیمتون اشماری و پا آغا نیمتونو کی رب العزت وارتا دا خبرو هم که چی ماتاو سا غروائه در کرده ده ودا هغه زمایني چې کوم خلکو پاغي غورواله مرادي آیات نمبر 47 اوس سره یو ته آیات ده سورته بقره اوله چې پاران یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعتو علیكم و فضلتکم علی العالمین فضلتکم او یقینا ما فضیلت در کړی غورواله می در علل زمانی وزمانید مخلوق بل باندې ورته به ذکر کړی علا عل العالم زمانه ده ها وقت چې کم خلقو الله ربو عزت بني ثیل حاوی ته غورواله ور کړیو دانه چې یی اوسو په نبی علی السلام او په دې امت باندې غورې دي نو مراد عالم الزمان ده ها وقت زمانه ولا خلق مراد دی درې عالمین ذکر شي کمراتنا هم هغه چې کوم عام علما ذکر کې ټول ماث والله د الله نزیاته سیوی هغه ته عالم مليکي او دا بدی ذکر په عالمین ته دغه مراد دی جنه ربو لذت نزیاته سیو دي دا ټول تربيت ته مختاج دي څو یوې طریقې سره څو بلې طریقې سره رب العالمین الله رب ال عزت تربیت کوون کې ده د مخلوقاتو الرحمن الرحیم الرحمن عامه رباعی کوون کې ده الرحیم خصوصي مهربانیان کوون کې ده الرحمن قران شریف کې وګ 50 ذل د ذکر راغلي دي او د الرحیم ذکر قران شریف کې 92 ذل 50 ذل راغلي دیں الرحمن او الرحیم کی گع فرقون و کی یو فرق زهاق رحمه اللہ زکر کری اللہ وی الرحمنو علی اهل السماواتی والرحیمو علی اهل الارضوی رحمن پا اسمانو باندی رخیم پزمکو والاو باندی نوزدی مطلب دان اللہ رب العزت پاس ماننو والاو باندی محربانی کون کے کی دیں او پزمکو والاو باندی محربانی کون کے کی دیں دی دی دوئیم قول عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ذکر کرے دی رحمان و رحیم کی فرق الرحمان و عزاز الہ الرحیم مَیُطْوَ بِغَیْرِ سُؤَالٍ رحمان هغه ذات دی لکی کله چې خلق د هغه نو سوال کین بیا ور کول کی رحیم هغه ذات دی لکی چې بغیر د سوال نه هم کی غدی مطلب دا دی الله هغه ذات دی کڅوک کناڅه غواړي او کڅوک څه نغه غواړي نو د هغه ورګون کیدې در این فرق ابو خیان رحمه اللہ ذکر کرده دی الرحمنو یدلو علا کفر الرحمتی اے افرادها کتیرا رحمان دلالت کی فضیات رحمت بانده پر دیر و قلق بانده که خلق دهاغی دیر وینو رب رزد پر دیر و قلق بانده محربان والرحیمو یدلو علا الرحمتی رحیم دلالت کی په بار بار رحمت باندی مرادی معنی مطلب دا الله غزا دې چې پډیرو خلقوبانه مهربانياني کوي ان کې کی دې پرئم حضرت هم دې چې بیا بیا هم مهربانياني کوي ان کې کی صرف یو د مهرباني نه کوي صلورم پر فر, فر ذکر کړی دې هغه الرحمن فی الدنیا و الرحیم فی الاخران رحمن ها غزات جبا دنیا کے محربانیانی کونکے دیں الرحیم ها غزات جبا آخرت جبا محربانیانی کئی او آم اکثر مفسرین ام دا غمانک کوری دی, دی الرحمن و آم محربانیانی کونکر رحیم خطوصی بسن دو انکے رحمان تعلق دنیا سره او رحیم تعلق د آخرت سره د رب الله ربول عزت مهربانۍ د دنیا کې په هر چا باندې دی هر چا ترځوک ورکی قاتیر ته هر چاته ورکی او کوم چې خصوصی رحمتونه مهربانۍ نه بوي هغه آخرت کې وي صرف په مؤمنانو باندې دنیا کې د الله ربول عزت نعمتونه کوم چې دنیوي نعمتونه دي په هر چا باندې با با دي اکسنگا عروس برائشی ابراہیم علیہ السلام چی دعا کئی دعا که ابراہیم علیہ السلام دعا فرمی ورزق اہلہو من ثمراتی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر اے اللہ رزق ورکی حق چاہتا چاہتی ایمان روڑ دینا پاللہ باندی او پرز آخرت باندی سورة بقرآ آیات نمبر ایک سو چپیس یو سلش بگشتم آیات اللہ رب و عزت ابراہیم علیہ السلام فرمی اللہ رزق ورکے حغشاتا چاش ردین ایمان روڑ پا اللہ پر زاخرت تعالی اللہ رب عزت و فرمی الومن کا فرا فعومتی اوہو ہر حغشات کفر کو فائدہ بور کمدتا قلیرا لگا فعومتی ہو مفسرین ذکر کی مراد دینا دو دنیا مال دولت ورکول دي دارن جیداد ورکول دی، دارن خضا او اولاد ورکول دي د دنیا بادشهد دی. مدابه با دی کافر و تم دنیا که ورکمه خصمه از تر روه و الازا بنار، بیا برا کاجم دی لرا عذاب ده اورتان. مدد دنیا سی الله دی دنیا نیمتونا اللہ را فرزت هرچا تا ورکی. کافر دی مرکری مسلمان دی مرکری ندا الرحمن دی. او الرہییم ذاخرت نعمتونی دی دا, دا الله رب ال صرف مومنان تا ایمان والو تبددی ور قبول کی او قیامت اوخروی حاکم نعمتونی چھی دی هاو صرف د ایمان والو د پارو بل سب ایمان والو سره نشری کی لک څنګه ج رب ال جنتیاںو بیان زکینو ذکر د ہغین نعمتونو بیان ی صورت عراب کی ذکر جنتیاںو نعمتونو ذکر کی غین نعمتونو کی یوا قبر اداو ذکر کیگی دای نعمتونو خالصتن ایمان والو د پارا خالص مطلب یوا دا مطلب د خالصتن داو چه دا و صرف خالص بیوی بی دا مومنان و دا پارا کاثر و پدی که شریک نوی زکر دنیا دا نعمتون الله رب بلزت مومنان و تورکول ولیکن پدی که ورسرا کاثرم شریکو کاثرم ورسرا رده استعمال کولو او آخرت که دا صرف د ایمان والو د پارا بیوی بل سو پدی سرا پدی که شریک نوی ورحمان الله رب رزت عام محربانیانی دی عام محربانیانی دا دی چی دنیا کی رزق و راک دی سیجرے ہر چاہتے ورکوڑی او خصوصی محربانی پیمان والا و چاخرت کی بدیت ورکوڑی بل فرق خال سطن داز سورتی آراف نمبر آیات دو درشم آیات دی بل فرق باز رحمتیں چې الرحمن موتین یعمل جلیلا والرحیم موتین یعمل صغیرا رحمان هغه دی چې ورکون کې د لوی لوی نعمتونه دي والرحیم موتین یعمل صغیرا رئیم هغه زاد دی لکه چې دا واړ واړ بیا مطلب دا دی الله آزاد لولی لیلی نه متون عمر کې لیلی اون کېو مله نو دا وړو وړو نه متون ورته اون کېو مله ربو فرق بازه له مو دا کړې دی چې الرحمن موتن نعمت الصغيره موتن نعمت الجليله او رحمان هغه ذات دی لیکي چې وړ او لوی نعمتونه ورکي وررحيم دا که شدائدي ولبلائی رحيم هغه ذات دی چې هغه مصیبتونه تکلیفونه پرېشانیان لری کوي الله هغه دی چې وړ او لوی نعمتونه ورکون کې دي ورترا د انسانانو مصیبتونه تکلیفونه پرېشانیان هم لري کوونکې دي او فرق بعد رمضان کې الرحمن اذا تو الى اعطى والرحيم اذا لم يسال يغضب رحمان هاغه ذات د ویلکی کړه چې غخت اوخته کینو الله ور او رحيم هاغه ذات چې کلت نن نو اړین په دینغه اوتلو باندې غوسه او د الله رب رضت صفات دې حدیث کرا دي مل لم يسئ الله يغضب عليه څوک د الله ننغور الله 파غ باندې اوسکی دی دیو جنا یو شایر وی د بنداو د الله رب العزت په مېز کې فرق دی د بنداو د الله رب العزت په مېز کې فرق دای دی چې بندن اکلت سوال کې نو ده په دیوانې خفکیږي یو دل در کې دوه دل در کې پتنه دلوبه یا خفوي والله رب العزت الله يعذبو ان ترك سواله وبَنِي آدَمَ يَظْهَرُونَ هِنَ يَصَلْ الله پدی باندې ووسه کې کله چې نغواړي او بندہ پدی باندې ووسه کې کله چې تنته څغواړي بل فرق او رحیم په مېسکې الرحمن متعلق دی د دنیا معاملات و و او د کافرو هر چا په بار کې او رحیم مختص بالمؤمنین خاز المؤمنانو پوری دي دک څنګه یو څوارایشي ټول ته اجازه دي په تیات کې چې مؤمنین رحیمه الله رب ولزت په مؤمنانو باندې رحمتون خون کوي دي نه هم استاد محترم حضرت العلامه مولانا محمد طیب دائری مدظله ولالی عا ذکر کوي وی رحمان عزت ویلیکي چې هغه عامه مهرباني کړې او رحیم خاص مهربانیان دي الله رب العزت د هر چا سره عامه مهربانیان هم او خاص مهربانیان هم وشي عامه الله رب العزت دې هر یو سړي په لاکړې د الله رب العزت عامه مهرباني ده خاص د الله رب دی د خاصو بندګو هر چا سره خاص مهربانیان هم دي دغه انسان پیدا کړی دی نو انسان دا مناسب د هر چا مناسب هغه تا په لاسونه او هر اوسې ځغه مناسبه ور کړی مایفون دی نو د مایفون مطابق کېږي غوونه اثر په لاسونه ځاوی دارنګ هتی دی نو الله رب ال عزت د هغه مطابق کېږي دې تیار سره ور کړی دی مګر نو هغه ته هغه مناسبه بر سره دی بیا وي کچری په میګی دا وګغون ایده کوي هکته ورکړې ونه او پس اورېدلې وي یا کله هته دا وګغونی میګی ته ورکړې وې نه ځان سره بي وړم خدا د الله رب عزت خاص او مهرباني د به هر څه سره چې دا هغه مناسب هغه ته خړا او بدن هر اوسې دا هغه مناسبې ورکړې دي الرحمن الرحیم الله رب ولید الرحمنی عام مہربانی کو ان کے دیر رحیم خصوص مہربانی کو ان کے دے رحمان دا اللہ رب ال صفتی خاص دا اللہ رب ال خاص مہربانی ان کو ان دی وجنا رحمان کی دے دا اللہ رب عزت نا بغیر بچات نی شو لی کی دے عام قدیم معاشرے کی اللہ رب ال سبا زمونوی راز صفات چکل ورسی روزیشی بیا کو بند د فارم ویلې کیږي قام اکثر دغه سی وی چې خلک عبدالرحمن نو وی نو صرف رحمان ور داخلي یا عدل قیوم نو بین نو صرف قیوم ور داخلي دار النور او قیوم او رحمان داخد الله را رضت فدون دي او خاص صفات ده د الله را رضت رحمان به چاته دیو جنا عام طور اکثر نن سبا چکو رحمان میڈی کوز و دا سیزو نیرایو ستی رحمان داد اللہ رب رزت خاص صفت دے فلس چا دا پارینی شوی لی الرحمان الرحیم اللہ رب رزت عام مہربانی خاص بخون کے ذات دیں یا دی عام مہربانیانی کون کے دیں مالکی یومی دین مالک دے دور زید قیامت مالک دی دورزه د سزا او جزا مالک یوم الدین مالک په بارکیم باز علماوی بغضرد امام مالک رحم الله کول دا دی چې الله نه بغیر بل پار نه شویلې خو نور علماوی چې نا مالک دا ویلې کې دي شبل چا پار هو او دلیل د قران شریف نه ذکر دی چې مالک د فرشتي هم نوم دی یا مالک دولنا ربک ایخفف عنا یوما من العذاب وڅولایتی ستې لریشتمن سفاره کی د جهنميان د جهنم هغه مشره فرشتو چې لاره هغه مالک نندې و جهنميان به هغه ته وی ای زمون د دا پاره د الله رب عزتنا سوال او دعا کا زمون نه یو ورځ عذاب لري هغه را نسوب شي هغه را شي دیو جنام مالک د الله رب عزتنا بغیر بل چا د پاره هم ویلیکي یوم الدین الله رب عزت مالک دې دورځه د قیامت یو مې دین, دین, دین قران شریف کې په څومره دین معنا د دی دې کې امام بخاری رحمه الله او مجاهد رحمه الله نے نقل کړی دا یو مې دین بیوم الحساب چې دې مالک دې الله رب عزت دورځه د حساب کتاب د قیامت ورځه ونوردین قرآن شریف که پسو مانو سر رازی دا وصول کیو تیرشیو چیده او لفظ گنی مانی پا دی باندزان کو خول نو یو مانا دیده که چکو من ذکر دا پا مانا دی دین بانده او قرآن شریف که گنزل ون پا مانا دی دین بانده لکه لکسوری زاریات شپگم آیات کے رازی و این دین لواقیان یوه یقیناً دین معنی رزق قیامت خامہ قواکی کیدن کړه سورتی زاریات آیات نمبر 24 پغم نمبر آیات دارن سورتی 3 آیات نمبر 7 وہ آیات کرا دی سما یو کل بک بعد بال دین بعد بال دین مراد رزق قیامت ده دارن صورت ماون اول آیات کرا دی 1 نمبر آیات کې ار ای الذی یکذب بالدین مراد تنارز قیامت دا دویم دین رازی پا مانا دا اقیده او دا سورتی با آیات نمبر دو سو چپن پک پند دو پا آیات کی لا اکراحا فی الدینی قطب این روج من الغی لا اکراحا فی الدینی نشت ده زور فی الدینی د دین معنا په منلو د خیره کې چې اتي په چا باندې پزوره باندې کېده اومني اقیره د ورځې شه یې په چا دین مراد دین هاغه یې شریعت دی مراد دی لقد څنګه اوثرتي آل عمران کې راځي بچو ست نمبر ان الدین عند الله الاسلام دارنگ و مئاب تری غیر الاسلام دینن فل یکبل منه ان الدین عند الله الاسلام کامل دین کامل شریعت الله بنی زبان اسلام دی دی په دې شریعت څخه مئنيشت دی دارنگ دین قران شریف کی و معنا حکم او قانون باندې راځي حکم او قانون لکسنگا سورت یوسف آیات نمبر چیت تر شپک نمبر آیات دو لسم سپاره کی یوسف علیہ السلام پر بارک رازی ما کان لیا خود آقاہو فی دین الملکی لا یشاء اللہ ما کان لیا خود آقاہو دیار لسم سپاره دا سورت یوسف آیه نمبر 27 شُبہ گواہی میا د ما کان لیا خدا خاو ونو دا یوسف علیہ السلام چې نیولې وره خپلنا فی دین الملکی وقانون دا بادشاہ کی الله <سؤال> مگر چې د الله <سؤال> په خوښه فی دین الملک <سؤال> معنی قانون دا بادشاہ درن دین حکم شرعی تنفیذ الحكم الشرعی شریعت حکم دې ته هم دین ملي کیږي د شریعت قانون د شریعت حکم د صورتي نور اتلته مو چې پارا آیات نمبر 2 دویم نمبر آیات کې راځي چې کلا یو تنواد شيو او جنای یو کا غاری رجم کوي او کله چې رجم کوي یا وادنه وکړي صرف کوډي ورته ور کوي وَلَا تَعْخُذُكُمْ بِهِمَعْرَافَتٌ فِي دِينِ اللَّهِ سورة نور اتلت سپارا آیات نمبر دو دو دو مائیات وَلَا تَعْخُذُكُمْ بِهِمَعْرَافَتٌ فِي دِينِ اللَّهِ منی سعیف دیوان دی نرم والی فی دین اللہ مانا فاجاری کولو ده حکم ده شریعت کے کلچل اللہو کم فاغیبان دی جاری کوئی مقدیبان دی نرمی مکوئی بارنګ دین په معنا د دعا باندې عمره دي په معنا د غوښته په معنا د سوال د کسانګا سورتي مؤمن sterile استوتی بارا آیات نمبر 14 سورلستم نمبر آیات الله رب عزت فرمای په الله مخلصین له دین فد الله فسوال کوي د الله رب عزت مخلصین الله الدین خالد دی الله ته چی غوہی دی الله تاجزه او فریاد کوي ودین په معنی د چیږي او د آواز په معنی د جواب دی او می دین مالک دی الله رب العزت دور زده سزا او جزا دی یا کنعو ایا کنساین سور دره سی دی اوله حصہ ترمالیک اومیدین او او پوری وا او پدی کی اسباد توحید کده اوا صفات چه خاصو د الله رب العزت پوری یا کنا و دو یا کنا سائن د او دا حصہ مشترک دا پمیز الله او د بندگانو کی مشترک پدی طریقې سره چه اللہ رب العزت انسانانو عبادت قبلی او ده انسانانو امداد کی او بندگان عبادت کی دارنگ دللہ رب العزت نه امداد گواڑی ای اکنعبودو ای اکنعبودو ای اکنسانین فری کسو خبری دی یو دا چه ای سیغا دا جمعی روڑی ده نور جو قرآن شریف دامقی سریفات دی ها زکر شوان وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ دا دادا غیب سیغی بیانی دی لی جم دون اللہ ردی جرب دمخلوقات دی رحمان دی ورحیم دی مالک دی ورز دقیامت دی او اس چیئیہ کنافتو زکر کی گی ندلتو اس د مخاطب کی سیغا دا مخاطب روڑی اے در زنو ایچه اللہ اغزا ده ایچه داغی عبادت پولیشی دویم در ایاکا نابدو ایاکا ده مقدم کرده ده او نابدو ده رسلو کرده ده هم قیده قدا ده ده مفول فاعل چرده ده مقدم وی در ده مقدم شوي ده بکار خداوه چلاسوه نابدو یاکا عبادت منگستا تو خدل توی خاص منگستا عبادت تو در این پا دیده که یاک نابدو سیغه ده جمع را ورده بکار دیده چه انسان عبادت ای که اینو به سیغم یو مفرد را ورده شوه چه یاک آبودو عبادت کومه خدل تو سیغه ده جمع را ورده اول، چه پدیزه اکی ایا کنابو دو، ایلا خاصتا عبادت کو منگا سیغا ده مخاطب روڑی دان، مدادی ده دا پارا مخیطا ده اللہ صفات او پی چې چه کلی ده اللہ رب العزت صفات او پی جندل. نو بوئی کس دا سی عبادت او کان، چه تا اللہ رب العزت وینی، دا اعلى درجه نه عبادت ده لکه څنګه چې د حدیث جبريل نام ادميږي حدیث جبريل مشهور حدیث بعد ورته ام ال بعض علما ورته بعض محدثین ورته ام سننه وای حدیث تو حدیثونو اصل او ماخذ هغه و دېسو چې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمي زد نبی له اسلام سره ناس کوم په دې کې راغي فهداتي كتك اسميني كفرية اجوليوي او تبطور وقتو والاو سلامي واجولو لا يعرف مننا احد ولا يرا عليه اثر السفر فهغيباندي ده سفرس اثرهم نمعلومي ده او منكي جا فهي جنده همنا اذا سفر اثر فهي نمعلومي ده مالومی دل آج را چرپی نزده نراغلی ده. اوچی منکی چانو پیجنده مالومی دل نبی علیہ السلام سر اکیناسته او اقپل زنگونونا اقپل اقپیده نبی علیہ السلام سر او جنگولی. بیده نبی علیہ السلام نا تپوسو کو سو تپوسینو کو یو اخدرنی آنی الاسلام دارن اخدیر نی عنی petit ایمان زی ایمان بارکی ما تخابر راکی زی اسلام پر بارکی ما تخابر راکی دارن یو تپوس پرؗ تھو اخدیر نی عنی قیئن نبی علیہ السلام دفرمی ما زی احسان پر بارکی خبر کر نبی علیہ السلام ورطو فرمیل احسان انت عبداللہ ک انک ترا ہو لم تكن ترا ہو فا احسان دې ته وي ان تعبد الله کاننك تراه څه الله رب العزت داسې بندگیو کې ګویا کې الله رب العزت لری ویني فئن لم تکون تراه فانه یراک کته الله رب العزت نیو زمر یقین دې پوخ نشي نو کم از کم دا خو راول چې الله رب العزت ما بینی. ودال الله رب العزت په دازي طریقې سره عبادت او بندګي کول و دی وایي نماخه د الله رب العزت استفادوي الله رب العزت معرفت هفلک جز الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اوس کی یا کنابود د انسان ته بربیاه اسلیه دی دیوځنا صيغه د دی مخاطبي را وړه بل پا دیده که سیغه ده جمعی ولی را وڈیده. دییا که نابده سیغه ده جمعی چه را وڈیده. ما بازو رماوی پا دیده که جنسیت ده عبادتو تا. چو عبادت گن قسم دی. اکسنگا اتعانت دی. سرات مستقیمان چره دل. ما گن و اقسام عبادت تا ده شامل ده. ستاسو د ټول عبادت تو صرف یو قسم عبادت به انسان نه کوي دیم په لږه بعضو لمودادی چې کیه جنابود کی اصل کې اشاره ده جمعییت ته جمعیته جمعیت جمعیت اشاره ده جبه عبادت هغه چې هغه په جمی تکسنگ موز دے نمک کردکی ریا سوالین که حدیث گن تیر فل چیده جمع <سنگا> موز یو حدیث کدار آزی چی پینزیش درجه افضل دے بل حدیث کی اویش درجه رات للو زان <سنگا> لن موز چیدی تا ناقص او جمع سر موز دی تا کامل اداوے لے گی. <سنگا> کی گی نور و انوار کی ملاجون رحمه اللہ ذکر کئی ناقص ادا او کامل ادا نوې کامل ادا جره جمی سره موږ دي او ناقص ادا هغه یوازې ځان له موږ کول دي وجه هغه ذکر کې اصل موږ نبی عليه السلام د جبريل عليه السلام په جمی سره خو دې یو وګت حدیثه بوخاری شریف اولنو حدیثونو کې راځي نبی عليه السلام فرمي امني جبريل عليه الصلاه والسلام ما دا جبریل ایسلام امامت او که علی نبی علیه سلام تی دی تنزون امامت او که سنگ بچه پیم داخل شه نموز بیورت او که دویم دل بانی امامت چه نبی علیه سلام تی کولو کلی چه موز آخری تیم نبی علیه سلام تی امامت او که او دیورتویل داید دا اکم چه مز که وقتون دی داستاوستاو دا مدد پار دی انتیم چه شروع شه در اخرې پوری چې د پدې کې د نن نه د السلام تا مسکه کولې کېده په جمع سره نو کامل ادم په جمع سره مسکه دی او ناقص ادم هغه بغیر د جمی نه ځان مسکه ول دی په دې یا کنامو کې اشاره داغه جمی سره مو زه هغه افضل دی زیا ثواب پکې ډیر زیاد دی دیو جنا صیغه د جمع را وړي ده بعض علماء د دې او جلاځی کرکی اګه څنګه lana تفتزانی سے یاو ایه کنابود پدی کیاساله د انسان عظمت پیدا شه د انسان چتواله پیدا شه کله چې انسان عبادت د رب الله ربولو څخه د ډیره مرتبه حاصل شه لا دی وجه د اړار صيغه د کيمي استعمال شي ویدل وانا چې انسان یې باید نګېنو دا هیڅ شی نه دی دا, دا هیڅ قدر او قیمت د الله رب العزت په نیز نشته ځکه کله چې انسان خپل مقام او خپل درجه نه پیژني همدې انسان د پارا قرآنی شریف کلم د ذکر کړې انهم الا کل انعام الله رب العزت فرمي ان الشر الدوا بترین د مخلوقاتنا کلا الله رب العزت نے فرمایا فمثلو کما ثلوک مثل مثال ذفنی کلو کما ثلل حمار مثال لخارج کلے انسان اللہ رب العزت نافرمانے دے دے پار مختلف قسم سخ الفاظ رضی تو انسان اللہ رب العزت اطاعت و فرمانبرداری شروع ہوا نو انسان عزتم شروع شو ده ده ودي وجن یہ جنا ب ذو کی دا چھگا دے کی میرا چ انسان قابل دے تعظیم شلو کہ جل رب عزت بندگی شروع کر سلورم وجہ بعض نماز ذکر کی پدی کے اشارہ دے او انکساری تھا چ انسان یو کار کی نو دے صرف ذات نسبت نہ کی اجلا کار جھکوں گنی بسو کہ نہ کی یعنی شقولی زنب عاجز گنی جانو خلق کم دی ز پدی کی یو تن ما عزلا کار کوما دا بای تو بندگی ز در لقمان اکیم سیب زوی پا باره که رازی بکن زوی چه دی قرآن شریف که ذکرمشه سور لقمان که یا بنیه سرا جاغه دی نسیه تونه کوری دی معوضی لقمان اکیم سیب سرا یو ظلم و یو سفر که روان دی شپچه راغلا نور خلق و مدشل دی مدشل لقمان اکیم سیب معمولی خوندی خوبی کردی بیارا پاس دل دی عبادت شروع کردی دا څه ساعت دازوی پر دازوی عمره پاسې د دین په عبادت کی شرووشه دا وخت پر دازوی چې نه لوکمان حکیم څه توي په د خلکو سچل دي چې دغه سودی دی غافل ودي دي نو خدای دې لګایو عبادت ته لوکمان حکیم څه دوی ته وی وساده را پاسې دل چې د دین دی افضل کی تر پاسې دي وې دا دا لقمه ختم دی خلکو کرنګي دغه سودی وی او لک فرق را غیطه تیلگرام مخی را پاسیده لی ستاو ده دی خلقو پامیز که لک سات مخی و سفرک نو او کنیوی را پاسیده لی کم از کم دخلی نخبه دا خبر نو تیلی دا خبره خو تکبر خبر اخکاری دا د دا او خلق سپکو گنه لوزان دی پکو چطو گنه و دی واجی نصیغه دا جمعی ذکر که قرآن شریف اون ذکر که سورت الامین زید کی احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين چه خبر خسته کیدی شي چې الله طرف ته خلق را بلي عائشه رضی الله و ترنها مراتنا مراد ته مؤذن دي چې خلق دا الله طرف ته را بلي اذان او کی عبادت خلق را وعمل الصالحات نیک عمل کوي ورته مزوم کوي و دان چې دا دا دی وی انو خلک صرف مسکي زور تر ازانم کوم ځان وچت نه غني بلکې دا خبره کوي وقاله انني من المسلمين نو خدامو مسلمانان نظم یوته نيما ځان د هم خلقو پرنګي شميري دی و جنا صيغه د جمی را وړله انسان کی عاجزي پیدای شي ځانت وچت نه غوري ودي و جنا ايا کنابود کی اشاره کلا موږ صا عبادتو نور خلق و مستاع عبادت که ونکی دیمونه مستاع عبادت که ونکی و دا مقام که پرنگی دیم بای کدلتا مخول مقدم شوه دیم و دا عربی قیده دادا لکه سنگ کافی و غیره و علا چه زکر کرده دا هر حق چیز ما حق و تاخیر چه چیز حق تا مروز دوی او حق مخی که یو تید الحسر او الاختصاص پا دی که ده حسر او ده خاصوالی پیدا کیگی یو سیز مخی دی تا روست که یا یو سیز روست دی تا را مخی که پا دی سرا خاصوالی پیدا کیگی مثال دا سی یو راکتر دی آغا تا مریضان چی دی په انتظار دی هر صور پا نمبر گوری و چی اتن پا کرا مخی کی او آغا زرو بوری او آغا تا زر دوی ور کی محدمی که ده خاص صده دی که در جاکتر را مخی کرده. دقه سی او سیس که ده مرتبه روستو بیا و را مخی شی، ده سره خاصوالی را زیده. تو که یا که نعبدو، ده که خاصوالی الله خاص صع عبادت که و مونگه. دی وجه نبنی عباس رضی الله تعالی نمانه که، نعبدو که ولا نعبدو غیره که. اغلا مونگ صع عبادت صرا بغیر مون دے بلچہ عبادت نہ کرو ودا ایاک ذوکی نہ داما نجو نہ عبادت کا ولا نہ عبادت غیر کا الا خاص عبادت کمگا دبلچہ عبادت نہ او کہ نہ عبذو ایاک بیا مطلب دا مونگا ص عبادت تو دا مطلب کہ کو دبلچہ عبادت کو کہ ایاک خاص عبادت تو دبلچہ عبادت او بندگی نہ پیغمبر عباس رضی الله تعالی عنہ کو وی لو کل شیء لبابن ولباب القران حوامیم ده هر یوسیز چې دی مغزوی اصلوی خلاصوی نچوڑی وی, وی،, خلاص وی،, نچوڑ وی د شریف نچوړ چې دی هغه په حوامیم کې دی هغه او صورتونو کې دی ولباب الحوامیم فدوا الله مخلصین له الدين دا حوامیم او او نچوڑ دا په دې جمله کې دی جفد الله مخلصین له خاص الله رب ال عزت رحمت کې دې تاجیزه کوي خاصه ته आवाजونه فریاد کوي بیا وکلاته توه ایا کنابودو او ایا کناساین جفد الله مخلصین له الدين خلاصا کو ایا کنابودو او ایا کناساین کې پرته ده غو یکی د ټول قران شریف خلاصه پدئیا کنا بدو یا کنا ساين کی پرته بل عبادت څه ډول کیږي هر عبادت الله می ابن قیم رحم الله ذکر کړی عبادت تلور سې دی یو چې غا محبت دریم رجا تما امید او سلورم نمبر 11 دا سلور سيزونه چې غواهل محبت کول کوميصاتل او ير کول دا سلور سيزونه د ایت عبادت ویلې کیږي اوس دا اوس الله ربو عزت نه بغیر بل چا لپاره چاو کو دا بل چا چې الله رب العزت بغیر بل چا ته اوهلا انسان د بل چا عبادت وکړي څنګه الله رب عزت چې غواړي کې یا الله دقص چې غوس بل څا د سووي یا رسول الله وي یا دقص یلو ازانا یا یا علی مدد وي یا نور الفاز وي نو د بل چا دارین مینا محبت د الوهیت دیدې چې څنګه د الله د خلق سجده کوي رکوع کوي د الله په نوم منقته کوي د بل چا سره د تقسیم نه وکړي شو بل چا ته سیدو کړې شو بل چا ته صرف کته شو د بل چا په نوم منقته هو شو نو بل چا عبادت وکړه درېم امید دا امید د الله رب العزت نشري کیږي څنګه ما زولت اولاد او کوز داسې امید دې د الله ربو عزت نه دی دې ورته او كون کې رب الله ربو عزت دې دغه امید انسان د بل چا نه یو یو یو زیارت تلار او دې وی چر لوی ځوان یا پیر بابا یا بل څو کې اصحاب بابا یا بل څو ماته بابا را کی زما بیماری بخې کی زما پریشانی به ختم کی ندی ټول د دا دغه بچا عبادت دی ځکه امید د بچانه اوکه دا امید د الله رب عزت پرې وخت کورې خاص دی سلورم یره ده یرم د الوهیت ولکم یره ده انسان د الله رب عزت نیریږي اسباب نشته دی او د الله رب عزت انسان یریږي کله چې یره یو کله د بچانه اوکا نو انسان په دیکی ده بلچه عبادت و بندگی او کن. مثال پا توری انسان بیو زیارت بانی پیویگی او ده و یرس سرخ کتا کم ده دکو نو مانی منق کور منکا ده و ماته تا تکر رو رسی ما تا بزرر رو رسی پا ما با کٹ واری پا خوب ومی چی ومیویری انسان سا اسباب نیشت ده و یریگی ده ده بلچه عبادت و کا نو دا ای یا کناب دا نشه انسان صرف د اللہ رب العزت بنده یو که شریف چه کلا د عبادت دا موضوع ذکر که نو قرآن شریف د دا مختلف طریقی ذکر کری دی یو طریقا قرآن شریف د بندگانو و ذکر رو که چو صفت دا نیکان و خلق و دا دی چه اغیز ما عبادت دون زما عبادت او بندګی کړی و په دې طریقې سره قرآنی شریف دې ته ترغیب ورکړي چې خلکو دا انکان خلک تیر شي وي زما عبادت او بندګی کړی دا د قصصم زما عبادت او بندگی وکړي لکه څنګه چې ذکر دی ایصالې سلام چې الله رب العزت کوي او سترته مریم شبالسم سیپارا آیات نمبر 30 کې دర్శم نمبر 8 کی الله رب العزت دی تعالی سلام ذکر کی، عیسی علیہ السلام دا مور پغیږ کیدی او عیسی علیہ السلام دا فرمای قال انی عبد الله اتانی الکتاب واجالنی نبیا قال انی عبد الله ولی علیہ السلام زد الله رب العزت بندیمه عبد الله ان الله رب عزت عبادت او بندګي کوونکې ما دارن سوره سواد آيات نمبر 30 دیرش آیات کې د سليمان عليه السلام چې الله رب عزت ذکر کوي الله رب عزت فرمایي واهبنا لداؤدا سليمان نعم العبد انه اواب واهبنا لداؤدا سليمان ورکړو مونږه داوود عليه السلام تا سليمان عليه السلام نیمل عبدو انه هو اوواف څنګه مونږه بندو والله تراګر دي دونکو نیمل عبدو عبد ذکر کی چل اللہ رب عبادت سره ذکر کوي چې الله رب عزت عبادت کوي دारण سورتی بنی اسرائیل 3 لسمه صفاره آیات نمبر 3 دغه آیات کې الله رب عزت دنو عليه الصلاۃ ذکر کوي اللهم رب العزت فرمئی ذُرْيَةَ مَنْ حَمَلَ مَعْنُهُ إنه كان عبدًا شکورًا إنه كان عبدًا او نوح علیہ السلام بندہ د الله رب العزت شکورای کپر گزار معابت ذکر کی د الله رب العزت بندہ عبادت کو اونجو د الله شکر ادا کو اونجو دارنګ الله رب العزت چې د یوب علیہ السلام ذکر کوي بسورت يس دیکھتے مسیفرن آیات نمبر 44 سورۃ تلویقم نمبر آیات کہ اللہ رب العزت فرمائیں انا وجدناه صابرا نما العبد انه اواب وہ گرا زم بندہ یوبرے سلام انا وجدناه صابرا یقینا منذل منذل نعم العبدو انہو اواب سخز منگا عبادت کو منکیو منکرا گردیدنکیو تو عبد ترے ذکر کی جزا ما عبادت کو لوں داراً بنی اسرائیل اول آیات کی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام سے ذکر کی اللہ رب العزت فرمائی سبحان اللذی اثر بعبده لیل من المسجد الحرام الالمسجد الاخصواللذی بارکنا حوله اصراب عبدهی قرآن شریف ذکر کئی بویدل اقبل بانداج اللہ رب العزت عبادت او بندگی کونکے ہو دارنگ اللہ رب العزت دا دعوت علیه الصلاة والسلام ذکر چکی نها غوام فعبد سرکی لیکن سورة تسواد آیات نمبر ستران اول لصم نمبر آیات کیجا اللہ رب العزت دا دعوت علیه الصلاة ذکر کئی واللہ نبی علیہ السلام څه فرمایي اس ویر علام یقولنا واذكر عبدنا داوود اذل اېدی ای نبی علیہ السلام صبر کوا پا قبر باندې چې کوم دي څه کوي یاد کا زمون بندا دا داود علیہ السلام واذكر عبدنا داوود یاد کا زمون عبادت کوونکو داود علیہ السلام دارنگ د ذکریہ علیہ السلام صفت الله رب العزت پا عبد سرکی لکسنگا صورت مریم شپال لسوم سپارا آیات نمبر ایک اول نمبر آیات کیا اللہ رب العزت فرمائی دویم آیات کی ذکرو رحمت ربکا عبدہو ذکریہ دا یاداش درب استاد عبدہو پبندق پل الله رب العزت اون کې او ذکریا ذکریا علی الله رب العزت د لوط علی السلام صفت کئ او د نوح علی السلام د ځوانو صفت سوره تحریم اجشته مو صفاره آیات نمبر 10 لتم نمبر آیات کې الله رب العزت فرمایي د ځوانو د بیا ذکر کئ نکانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما وید عدوانا زنو علیہ السلام و دلوت علیہ السلام خضا فنکاہ دو بندگانو زمونگا نکانو کې عبدینی صلح عدوانو ذکر کی چه دوانو زمونگا عبادت کولو دارنگ دیبراہیم علیہ السلام سے فکر فعبد چلاللہ عبادت کولو سورة صحفات درشتم و سپاران آیات سمبر ایک سو گیاران یو سل یو لسم نمبر آیات انہو من عبادن المؤمنین اللہ رب رضت فرمی یاد که ابراہیم علیہ السلام چوہ دا بندگانو زمون مؤمنانونا دارن ورپسیوم سورة صحفات ایک سو بائیس نمبر آیات یو سل نمبر آیات سفت موسا علیه سلام و دا حارون علیه سلام که عبادت سران дے. و, و حارون من عبادین المهمنین و دا دعا نام موسیلو سلام و حارون علیه سلام دا مونگ عبادت که اون کوم و منان و بندگانو نا سلت نمبر 1200 یه سل نمبر آیات و الپسی نمبر 120 Yisqe صفت دا الیاس علیه سلام فا عبادت سران جين نَحُ من الْبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ او دا ایلیاس علی السلام دای بلک اون کو زمونګه مؤمنانونه د قرآن شریف نور د ګڼ امبیال اسلام دغه ذکر په عبارت سره کوي دا, دا, دا اشاره و دې قبر ته جلالوی خلق دیرڅې وی دې دی د الله را عزت عبادت او بندگی کړی دا بل قرآن شریف دې په واه د عبادت به بیا عبادت انسان الله رب العزت عبادت کوي نو له دې فائدې نو یو فائدہ دا دی انسان عبادت کوي پدې انسان کې تقوا او پرزگاری راځي اگر څنګه سوره بقره اوله تی পারা آیات نمبر 21 یېښتمنه برایت الله رب العزت فرمایي يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سوره البقره اول صفاره ايات نمبر 21 اي خلق وايبرت كي درب تاسو غزت كتابو مي راكري اوهاكتان تمكي تاسونو لعلكم تتقون دې دا بارا چې تاسو پرې ځارئ تاسو کې تقوا راشي یو چې انسان یې باید په دې کې تقوا راځي دېم پیدا صورت نور اته لږم سی پاران آیات نمبر 55 355م پن. نمبر آیات الله را دې سو فواید دل ذکر کوي دزم کې خلافت دزم کې مشرې هر څه به تاسو درکوم وَاض الله الذيين آم من كام الصالحات لا يخل فَهم في الأرض كماستخلَ الذيين من قبلهم وَلاكنَّ لهم دينم الذي تظالهُم وَلا يبدلا النهم من بعض عمل من بعد خافم منا يا لا يشركون بشياء سورت النور اتلتم سی پارا ایت نمبر 55 1550 ایت وعدکل اللہ ہا کہ تانو سرا چی مان والے دې ساسو نه کمل کی لیاستخلفنہم یو پیدا خامخ خلافت دور کم مشریب کم دیتا پزمک کی کما استخلف الذين من قبلہم کژ <سنگا> څنګه چې یان نشینې جوړ کړو خلافت او مشری مر کړو آکه تاسو ته چې مخیر دین وو ذین ولایو مکنن لهم دین هم اللذ ترزالهم او خامخ اقلبتم لرا په دین دي هغه دغوره کړی شوی دی خوخ شوی دی پاره دی دویم ذین په دین کلا کواله درم ولایو بدلنهم من بعد خوفهمنا او بدل و تم دلرا رستو دے پس بدل کی یا بودو نی لا یشریکون بی شیئا بدی لا یشریکون بی شیئا شیر بن کی ما زرا زرا بربهم بل سوکنی شریکي ود دی بدل کی دا دارن قرانی شریف انسان چې الله رب العزت عبادت کې پېریبانې پلاک کامیابی مېلاويږي مدار پلاک د الله رب العزت بندگی کول کامیابی انسان ته حاصل شي د څنګه سوره حج ولاتم سي پاران آيات نمبر 77 او پندستم نمبر آیات یا ایو الزینا آمنو واسجدو وعبدو ربكم وفعل الخير على تفلحون يا أيها الذين آمنوا رفعوا ايمان والاورقو كوي وزجو أو سجد كوي وعبدو ربكم أو عبادت كوي در بستاسو وفعل الخير وكوي هريو در نكيكار آيات نمبر ستتر سورة حج واللسم سفاران وَقَعَ الْخَيْرَ وَقَوِيْدَنِ کَي کار لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ د دې پر اچ تاسو کامیاب شي مدالله رب العزت عبادت سره انسان ته کامیابی حاصلېږي د دې وجه نه الله رب العزت عبادت او بندگی کولې بل عبادت د وجنه د انسانان ګناہوں معاف کیږي تم ګناہوں یې کړی وی الله رب العزت معافي تک څنګه سوره نوح نهشته مزي پارا ايات نمبر 4 سلوورم نمبر ايات سوره دینو نهشته مزي پارا ايات نمبر 4 سلوورم ايات دغه ايات دی شروع کې نو عليه السلام کوم چی بیان کړي ورته وي انيا عبد الله داج الله اللہ رب العزت عبادتوکے او ویری گئی د اللہ رب العزت نواتیون زما جما تا بی دایو کے کلم چ دا دریکارون اوک نو یاو فلکم من ذنوبکم فیذ یوم ما تی بو کی بکن بو کی تاستاد گناہوں استاسو سورت نو نهشتم زی پارا ایت نمبر 3 4 ما تی بو کی او رستو بی کتاسو لرا الہ جلیم مسماتر نیٹی مقرر پوری مراد چی یا عمر د زیاد کی یا دویم چی پڑی عمر که باللہ با رب العزت صاد و پار برکت وچی دللہ رب العزت عبادت دیده پارم کی دیشی چی انسان تللہ رب العزت کامی بیور چې چی گناہونی معاف کی, کی ورطراز دل, دل عمر که برکت وچو لیشی دارنگ دل دللہ رب العزت عبادت او بندگی زادي لپاره کیچين سان په سورت مستقيم په ني غلار پدي ځر روان وي هغه څنګه سورتي عمران آيات نمبر 51 یو بندوستم نمبر آيات ኢਸालेहि सल्लत व सलाम فرمای ان الله ربي و ربكم فعبدوه هذا صراط المستقيم اقیناً اللہ زماهم رب دے ساسهم رب دے وزدی اللہ عبادتو کی حازا سراتم مستقیم دا دا لار نیغا برا برا لار وداللہ رب لزد عبادت اوبندگی دا نیغا لار دا دید انسان عبادت کی جدتا نیغا لار حسلشی دا رنگوریم قرآن شریف کی گن فیدی ذکر کی گی تویم شریف قباحات قباحات ذكر كي بذياني قباحتونا دا عبادت دا غير الله كلشي انسان دا الله رب العزت عبادت نكي دا بلچا عبادت کی دا غير الله عبادت کی نده دي نقصانات سي دي نيو دا الله عبادت کو دا شرق دي لكثنگا سورتي كهف شپار لصم سپارا آیات نمبر ایک سو دس یو سل لصم نمبر ایت کرازی فمن کان یرجو لقاع ربیه فلیامل عملن صالحن ولا یو شرک احدا سورتی کاف شپار لصم آیات نمبر ایک سو دس نمبر ایت ولا یشرک بعبادة ربه احد اونه دی شریکې په عبادت او بندگی درو خل کې احدای چاله را یو د بل چا عبادت کول دا شرک دی دیم عبادت د غیر الله دا جهالت دی چې انسان د الله رب عزت نه بغیر د بل چا عبادت کوي پکې څنګه سورته زمر د لریشتمو چې پارا ایاات نمبر 64 سورہ شویتم نمبر آیات سورۃ الزمر قل لا बगैर الله تامرونی اعبد ايها الجاهلون سورۃ الزمر صلی رشته مسی پارا آیات نمبر 64 سورہ شویتم آیات قل او يا نبي السلام فغير الله يا बगैर اللهنا تامرونی اعبد ايها الجاهلون حکم کوي تاسو માતા جي عبارت توکم اي جاهلو تاسو ما حکم کوي چاله نه بغيض بل چه عبادت توکم ايها الجاهلون الله عبادت کی يا بل چ د الله د عبادت ترغيب ورکين درين عبادت د الله جي دلا نه بغيض بل چ او دا دیزی که رو سورت ای آیات نمبر سریعیلیس دریس الویختم نمبر آیات سورت ای نمل شلم اسی پاد نورلسم اسی پارام کلچه هود هود مالغت دلیو دا اغی حالی لیدلیو دا بلقیس و دا خلقو جا اغید غیر, غیر الله عبادت او بندگی کولاں ګلچه ودو دراغلي داغي بيان وکړي دي نو بياروس الله رب ال عزت چې دا غو دها ما کانتاعود من ذن الله انها كانت من قوم كافرين سوره نمل ايات نمبر 43 بن کړو دې لړاینی ایمان راوړل لونه دي بالقيصر را د دې وزن چې ما کانتاعود من ذن الله او چو و دا عبادت ده کلو سوا داللہ ناینی دا بلچا انها کانت من قوم کاثرین جیچینا و دا دا قوم دا کاثرونا داللہ رب العزت نبغیر دا بلچا عبادت کل دا کفر دین دارن داللہ رب العزت نبغیر دا بلچا عبادت کل دا سبب دا عذاب دین داللہ رب العزت عذاب پا دی وجه نازی لی انسانان الله رب العزتنا بغیر د بچه عبادت او بندگی کوي ا ک څنګه سورتی ووت یولته می سپاره اخرنه صفه اخرنه مخ جنو عليه الصلاه والسلام الله رب العزت حکم کوي خلق دا خبر ورته کوي الله تعبدوا الا الله انني لكم من هذر وبشير سورت یود یو لتو متی آیات نمبر 3 2 او 3 نمبر آیات الا تعبدوا الا الله دا جے بارتم کویما صرف یود الله رب العزت عبادت کوی ایننی لکم منہ نذیر وبشیر ایکینند دا پار تاسو یې او زیر درته اونکې منذیر المعنا یې رومم کله الله رب العزت عبادت امونو او بچینون زړه درکون کې ام که د الله رب العزت عبادت وکړو دارام ورپسې آیات نمبر 20 فوجشتمه آیات کې نو ورالسلام وای الله تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم دغه عبادت مو کوي صرف د یو الله رب العزت عبادت کوي اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم یقینن زیاری ګم پتا صبح نه دادا ازاب ته ورځې درنا کینه دلاره په عزت بتاوستا درنا قذاب در کی دارنګ دغرل الله عبادت کول قران شریف دې تک مقلتوب وی له عدم العقل انسان کی عقل نشته دی چې دې الله عبادت کړي د څنګه سورتي انبیا ولزمو سی بارا آیاتم بر اووش بیتم نمبر آیات ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام قوم ته بیان کین رې دي چې الله عبادت کوي مې تاسو چې عقل نشته چې الله عبادت شروع کړي سوره تی انبیاء اولسمتی پارا آیات نمبر 77 اووش بیتم نمبر آیات شپږو اووش بیتم آیات قال لا تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم وير ابراهيم السلام آیا عبادت کوي تاسو سوا د الله نه د هاچا چې پدنی شي رسولي تاسو دربر اون تر تاسو تکلیف رسولي شه دنه تکلیف نشي لري کولې اوف لكم ولم تعبدون من دون الله لعنت يا حركات د فرستا سو هغه تاسو عبادت کوي اڤلا طاقتون تاسوقل نکا ناخلی تاس کی سوچ نشته نو کمقل انسان کی وی هغه د غیر الله عبادت کی اقلمن انسان چرم د الله عبادت نه کی دیو جنا مشرکین کی څومره وی د غیر الله عبادت کوي ځائم فی کماقل وی عمر رضی الله تعالی کو بارک راضی عمر رضی الله تعالی نو فرمی د قبر دی اجازه ته را یو خبره قراله قندراولی زیمه خبره راله جڑا راولی یو زیکونی و یو کینی خبره یو خبره میخندې یو خبره میجړې د جڑا والا خبره خدا ده چې ذکره په سفر باندې اتنما زمال کور والا په خټه باندې حملو ومارتو داویلو ویلو کچری جنی پیدا شو راغه د فنکا خخیکا زماره خپل پوری ساره نکې او کچریه لکون وې تا تا زما سونه ران سما نوینې مې کور ولا شی وا خو لیکناږي به منه پټوله را پټوله تر دې چې کله وزراغلم ما سره با جنې لوبې کولې تر پوری چا ته هټه وومشوله بیا چې دې زما خزي کلوې دل چوس ورته فلر مینه کې و ما چه تپوسو که ده سوگ دی راتوی ده گوان جنهی ده ما ارتویل رشته هوای نویده است ده لور ده غیرت برداشنه که ما چه ده سامان ده ده خخول و واغسته پلار باندې روانیم دامات که ما سر ردیر خی کوي او تر تردیب پوری زمان غیرت دانه برداشت که لها که بل ارز بده دیگ اختر رو سکرازی رشته روی تر نولارم تردیب پوری چه دفن که او پدی خبره ما ته جڑا رازی چې زې زان تر یادوم دیم مالې چې قندرازی هغه پدی خبره چې زما کلو د کېدم نو ما ولک جوړ نه زاده پار یو بوت یو الهه به می جوړته او ما بداوین دا به زما د شې حفاظت کړي چې زه هر براباسې دم وګم فرای به سنوتیا نو ما ول هغه نه فرای شروع کړه یولاجو میته خور بللا سر دی چا ټول بود به ما ختم کئ اجازه ته درایت کوم نو خندام راځي چې دومره عقل ممکنو چا غیلا چې ما را سهر ځانې چې بچکولې دې یو خرما خدای لا به زما د شپې سهیفه وزه ټکی نو دا کوم قلبی کوم انسان چې غیر الله عبادت کئ دې ټول عقل کار نه کئ ورنا اوس چې انسان زی غیر الله نا بچه غواړي ماد دولت غواری، نور بیماری دلی رکول غواری، راکم دست چه قبر که پروت ده کنی که مل سره ده یا بل سوک، نو آقو خفزان ده قبر نیش را بیست ده، آغست نیش کولین و آغا بخلق لطس بچی ورکی، نور با آغستو که، خدا ده انسانانو اقل نشته ده، نو زکر ده غیر الله عبادت کوي ورنه که دیو انسان صحیح اقل وی، جا حالت کم تکم صحیح اقل من خلق تیرشی ویو ناغی در غیر الله عبادت نو کردی نو دی وجنہ الله عبادت کول داکا مقل توب دی بل قرآن شریف ذکر کئی دا ظلم دی در غیر الله عبادت کول لکسنگا سورت سوافات درشتم تی پارا آیات نمبر بائیس درشتم نمبر آیاتا او شر الَّذِينَا ظُلَمُوا وَازُوَاجَهُمْ سورة اصحاقات درشتم و سپاران آیات نمبر بائس درشتم نمبر آیات او شر الَّذِينَا ظُلَمُوا وَازُوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دونِ اللَّهِ فَهْدُهُمِ الْعَصْرَاتِ الْجَحِيمِ او شر الَّذِينَا دا جمع وکره شاکتان چه زائمان دی و ازواجه هم او خذی دی دی یا و هم یا قوه ها خذی چکمور تر شرکی او زیوی یا و ازواجه هم دی دی جوڑا خلک دی دی پرنگی خلق پر شرکی وما کانو یابدون ها قوه دی ای باید کون که من دون اللہ سواد اللہ نا فادوهم الاسرات الجحیم پس خودنبوکیش دی تا پلاز جہنم بانده نو احقر الذين ظلموا قران شریف ته ظالم وې ته الله نه بغیر بل څوک راه مده کوي بل قران شریف سبب د دخول د جهنم چیزي کوي نو کوم خلک چې د الله رب العزت د عبادت نه ازان اوچت غني تکبر کوي نو هغه خلق بل الله رب العزت فرمي جهنم ته وداخل شي اکسبنګه سورته مؤمن سې لريخته مو چې پاره آیات نمبر 7 شويته نمبر آیات سورۃ المؤمن صلی رشته مو آیات نمبر 7 شويته نمبر آیات د یاد مین دی ان الیذینا یستكبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم مذاخرین سورۃ المؤمن آیات نمبر 7 شويته آیات صلی رشته مو ان الذین <سؤال> یقینا حق کثیرا مستکبرون ای بعدتی تکبر کئ زالوی او چتغنی زما ده عبادتنا سیدو کلون جہنم ذاخرین زردی چ داخل وشي جہنم تارسوا او ذلیل حکم خلق د الله رب العزت عبادت او بندګی نکئ جہنم ته داخل شي مدا قرانی القباه دا غیر غیر الله د عبادت ذکر کول بل قران شریف خل اندازه بارا واقعيات ذکر کئ چې وګورئ کم چې انبياله سلام تیر شي و دي نو هغه ما پدې مساله باندې لیکلی دي دې لپاره چې صرف د الله رب العزت عبادت او بندگی وکړي لکه څنګه چې سوره عراف اته موږ ایات نمبر اونسد یوکم شپیتم نمبر ایاتنا اللہ رب العزت انبیاء السلام واقعات ذکر کی سورت آراب اتم سپارا ایات نمبر اونسد یوکم شپیتم آیات اللہ رب العزت دنو علیہ السلام واقعات ذکر کی لقدر صلی اللہ حنی لا قومه فقال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو تحقیص اللہ علیہ السلام علیہ السلام قوم دیتا ویلو نوح علیہ السلام ای زمان قوما عبادت اقیص رب داللہ رب العزت دارن ورپسید حود علیہ السلام ذکر پینس اقیاد کی ویلہ عزنا خاہم حودا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو حود علیہ السلام ام داولو ای زمان قوما عبادت اقید اللہ نشته تحصول الله بالإله بالمددگار دارم هو پسير ترية ترية نمبر آيات وإلا ثمود آخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره سوالي عليه السلام دار خبرك في رواه زمان قوما دالله عبادتك دارم هو پسير شعب عليه السلام واقع آيات نمبر پچس وإلا مدين قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره شعيب عليه السلام هم له غلم دا خبره کړو اے جماع قومه الله رب العزت عبادته کوي الله نه بغیر د بلچای عبادت بندگی نکوي په قران شریف د انبیاء عليه السلام ذکر وکي کله د ټول انبیاء عليه السلام ذکر وکي چما دید اپارا لگیلیو چې خلکو تا دی بیانو کی چی صرف الله عبارت او بندگیو کی اگر سورت انبیاء و لسم سی آیات نمبر پچیز پنزشتم نمبر آیات فما رسلنا من قبل کام الرسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون سورت انبیاء آیات نمبر پچیز پنزشتم آیات و لسم پارا ان دیار اسلام موسی نه ایسو اسانا مخی اس پیرامبر نه دی لګیلی مگر مون هغه ته وای کړي وا چې نشته په لیلا بل مددگار الا انا مگر صرف دیما مصعبدون بس صرف زما عبادت او کوي زما بندګي او کوي نو مقصد الله د ټول انبیاء علیه السلام دی لګلو چې ذکر کوي هغه دې ده پر الله رب عزت دی لګلو چې راز الله رب عزت عبادت او بندګي او کوي عبادت امام رقیب ثهانی رحمه الله ذکر کړی دی العباده اظهار التذلل عبادت خپل ځان الله رب العزت خپل ذلالت خپار خپل چې ذلیل سړی مز دللیل انسان یې ما اظهار التذلل خپل ذلت الله رب العزت ته خپار کول دې ته عبادت ویل کېږي د دیوژنه عبادت کوي څومره انسان په اجدي سره کوم عبادت کولی شي دا غي اجر او ثواب زیات دي دیوژنه یو حريز کراضي السلام را رجل یا وصف الصلاه تي مالهیته نبي عليه السلام یو تن بولی د پمانځي کې ولار دې او جری سره لوبي کولی دارن بدن سره لوبي کولی کله یو دې ته ګوتوړ لا سړل کله بل نبی علیه السلام فرمی لو خشات قلب هذا لخشات جوارحه کدی انسان په ځکه عاجزی وي الله نه يره وي په دې اندامو کې ويوند الله نه يره پرطاوې انده سي به عبادت کې نه کول بډي وجه عبادت اصل کې اظهار تذلل دي خپل ذلت خپل ځان الله رب عزت عاجزه کول داران لسان العارض ابن منظور رحمه الله ذکر کړی وی وطاعت مع الخذوع عبادت اصل کی ثابیداری کول د عجزې سره ثابیداری کول دیتا عبادت ویل کی او تفسیل کشاب کی شری ذکر کړی اقصى غایت الخذوع انتی هی عجزی اللہ رب العزت تکول دیتا عبادت ویلی او علام ابن قیم رحمه اللہ زکر کری دی غایت الحب معا غایت الظلی غایت الحب انتی محبت الله رب العزت تکول معا غایت الظلی د انتہی ذلت او عاجزی سره د مينې انتها د ذلت په انتها باندې د عبادت ویل کیږي کله دنیا کې خو انسانان یو بل سره محبت کړي په دې کې هغه ذلت عاجز کړي هدفه کې ملحوظ نه وي خدای الله رب العزت د عاجزی کول انتہی مینا محبت د عاجزی سره د عبادت ویل کیږي بل اقصام العبادت عبادت دا فسوء قسمه باندين يو عبادت بالقلب فازر الله رب رزد عبادت كول فازر الله رب رزد عبادت كول المحبت والخشو والرجاء منه والتوكل والعنابة اليه الله رب العزت رمينا محبت كول ذكر الله رب العزتنا يريدل تمع أو أميد الله رب العزتنا كول توكل ذان فالله رب العزت باندس بارل والإنابت إليهي والله رب العزت طرح قرضي دل رجوع كول دا تزرع عبادت دي دينيه عبادت باللسان فجب عبادت قول فجب عبادت الدعوه الى الله خلق الله رب العز तरफ طرف للخلق ودعوت الله رب العز طرف طرف قول دين وتدينو بطلان والبدع كم بداعات دي وقرافات دي غلط خبر دي ده آغه خلق و تخكاروالي كول دهن عبادت دي درهم عبادت باليد فلاس بالجواريح فبادن بان عبادت كالصلاة والجهاد لکموز او جهاد کن نو بعض علماء تقسیم دی عبادت کړي دی تا عبادت په عبادت په او عبادت په جوارح یا عبادت په لید تقسیم دی عبادت عبادت دو قسمه یو عبادت مالی وزين عبادت بدنين. عبادت مالي لك انفاق, ذكاة, نظر ده عبادت مالي دي. دين عبادت بدنين. ابدن باندې دل الله رب العزت ای او بندګی کول کا څوالات لکه بدن باندې کیږي دارنګ ول ادا کوم په بدن باندې کیږي ایا کناعبدو ایلا خاصا عبادت تو کی رازی مشکاس شریف کی حدیث دیں نبی علیہ السلام فرمائل اللہ رب العزت فرمائی یعنی حدیث قدسی دیں یا ابن آدم تفرق لعبادتی ام لا صدرکا غنن واسد فقرکا ای دا دم زویا زما عبادت دا پارازان ازگار کازان فارغ کان زویا و کاربداو کما چستا دا سینا دا بزردم غنانا مالداری ندک کم چه دا مختا جنوی دویم اسود آسود فقر کان زبستا دا غریبی با ختم کما فقیری با دی ختم کما دویم کچری زما عبادت دا اونکو نو املا یه دکا شغلن زبستا دا کارونا مشغولتیا که لگاکم پکار که بده لگاکم هر وقت او دو نوزگاره دویم ولن اسود دا فقرکا سادا فقری غریبی باز ختمنکم دارن مشکات شریف کیو حدیث رازی روایت محاذ رضی اللہ فترانه ینبی علیہ السلام معاذ رضی اللہ عنہ کہ فرمائل انی اوحبک یا معاذ اے معاذ تا کا مقامینا محبت کوم معاذ رضی اللہ عنہ فرمای فقلت انا احبک یا رسول اللہ ماویل اللہ پیغمبر زنت سره مین محبت کوم بیا نبی علیہ الصلات والسلام تو فرمیل فلا تا دانت قولا فی ذمری قل اے مااز دا الفاظ سمکرک دا دا هریو فرد منزل روستو بلکی دا الفاظ سامخاویا ربی اینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتی ربی اینی علا ذکرکا اے رب زمان امدادو که زمان علا ذکرکا فزکر کول اصلاباندی و شکرکا و اے اللہ شکر دا کما زمان امدادو کان درم واخص نے عبادتیں او وی اللہ جستا خصی عبادت او کمان زمہ پدی باندې امدادو کان درن دی د سری کبیر کی امام رازی رحمتہ اللہ علیہ اور روایت ذکر کړی دی نبی علیہ الصلات صحابه کرام رضی اللہ و تن تو پر مل او اللہا بیلسنۃن ما اسیتموه بها تاسو دلہ رب العزت نا پدا سجبو باندې سوالو کې چې تاسو پاګي باندې نافرماني وکړي صحابي کرام رضی اللہ تعالی و السلام نبی علیہ السلام ته فرمای الله په انبر د سجبی وختوم دی وی چې مونږه با پاګي باندې نافرماني نه وکړي نبی علیہ السلام په پرمل یذو بازه کوم له بازوین دا ذکرې بازه د بازه پر دواګانی کې یې یو بل د بازه لئن کاما سویتاب رسانی او هوه ما صابر رسانیکا زیکتا خو دې تن په جې ب باندې ګناه نه وکړي او دې تن په جې ب باندې ګناه نه وکړي دوی وژنه دغه ګناه نه پاکوږي او باندې تاسو دعا وکړئ ساجې بدن به تن په ګناه نه وکړي تر هغه لپاره په دعا او وړنداغه په او ستاسو په لې بل مسلمان ور دعا غواړي نو هغه ځاپه تاره هغه په جباغونه نه د کړی امام راضي الله مولای شارطن د ذکر کوي چې دا دعا وختل دی یو بل لپاره دهم عبادت دی چې انسان یو بل مسلمان رو د لپاره دعا کوي مداوم په عبادت کې داخل خبره ده نو وی یا کنه بو الله خاصه عبادت کوم و یا کنه نسایم او خاصه سن امداد وړومم گا د څن وو یې یاکه مخه کړې دي دایمزاد یې الله خاصان غواړو بلکې نه دایمزاد موږ وختون کینو وې یې یا کنه ساين یې الله خاصان انداد واړو موږ یتیا نه انداد وختره صرف الله رب العزت دی بل څوک نه دی چې هغه چا امداد وکړي او قرانی شریف د انبیاء علیه السلام د څو حالات او واقعیات ذکر کړي وګوره کړئ چې ضرورت راغلی دي ان انبیاء علیه السلام د الله رب عزت نه غوښته کړي دا سوال د الله رب عزت نه کړي دي ځکه څنګه حال الانبیاء د انبیاء علیه السلام حال په دی باندې ګواه او مکه اکثر دا کوم بیا کنابو ته ذکر شول په دې سره سره د انبیاء علیه السلام حال به اون ذکرو لکه ذکر و رحمت ربک عبدو ذکریا اذن اعربه ندان خفیه زکریا علی السلام الله ما سوال کی الله نغخت کی بچی نشته ده الله نه غواړي دا رنگ یو وره سلام بیماری ده والله رب ال عزت سوال کی رب انی مسن یضر وان ترحم الراحمین اے رب ما تکلیف را رسته ده لته بهتر در درام کوم کو دارنګ یونس السلام دا کپخه ټکی دی فنا د فزر مات یالله الاله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین الله رب عزت سوال کوي الله تعالی دې کوي نو دا ټول انبیار علی السلام حال په دې گواهدې چاغی د انبیال علی السلام نه غوخته کوي نو ویږی اكنه 쌓ین الا خاصه نمدا د وړو مونګه شیخ عبدالقادر جیلانی د هی کتاب دی فطر رباني نه هغه اته اتهیم صفه کې 88 نمبر صفه کوي استغیث به والخلق كلهم فقراء استغیث به فرياد یې کوي غوښته چې نو د الله رب عزت نه وکا والخلق كلهم او دا مخلوق دې ټول بخله محتاج دي وسنګات د خپل محتاج نه سوال کی. دګروسو سوره فاتیر پیندلسم یاد کراځین دښته مچ بارک یا ایوه الناس انتم الفقراء الاله اې خلقو تاسو ټول محتاج ای الله رب العزتا یا ایوه الناس انتم الفقراء الاله اې خلقو تاسو محتاج ای الله رب العزتا نو مخلوق دا خلک دا ټول الله رب العزت محتاج دي په یو وخت بل محتاج نه غواړي نو اشاره وی استغاثه المخلوق الى المخلوق فاستغاثه المسجون الى المسجون استغاثه المخلوق د یو مخلوق د بل نه د یو کس د بل نه سوال کول دا څه دی کې یو جلی بل ته فریاد بل ته څنګه یو جلي د دې بل څه امداد نشي کولای چې جنه وباسي دا, دا یو انسان چې د بل انسان امداد فریاد نشي قبول لې دارنګ شیخ عبدالقادر جیلاني رحم الله فتو ربانی 110 دس برصفه کې وی بیا صلوه ولا تسلو غیره صلوه چې سوال کوي نو د الله رب العزت نه ولا تسلو غیره د الله نه بغیر د بل چا نه سوال وکوي استعينوا ولا تستعينوا بغيره امدادږ غواړی نو سره عبدالله رب العزت نیم دا د غواړی الله نه بغیر د بل چا امداد مغواړی دریم توکلوا عليه ولا توکلوا على غيره جزان سپاری نو سره فالله رب العزت باندې سپاری الله نه بغیر په بل چا باندې مسپاری بیا سو 101 کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ وہی کل اللہ فلا تظلم من غیرہ کل شے ان بيد اللہ هر یوسی ز اللہ رپرزت پلاس کید اللہ رب العزت پیر تیار کیدین فلا تطلب من غیرہ د اللہ نه بغیر به بل چانه مغوارا ذکر ته اللہ ترینی نسږی د اللہ مثال درس وین یو تن ده ده آغای و او یو آغا تن ور ترناس مالک ور ترناس او پلاره یو بلتن تیری گی او آغا ده پتی ده مالک پری دی او یو بلتن تهوی چرا ماه دا سید راکا نو سنگا چه آغا بلتن مالک ناس وی آغا تنیش ور کولی نو دقسی یار الله هم چې بل سنیش ورکولې چې انسان الله فريد او بل چانه غواړي بلکو ټا مالک به وسوم شي چی چې زموږه موجودي مودل ما په موجودګري کې بل چانه غواړي یادماږي مالک په موجودګري که ته نوکر او غلام نه یوسي زغواړي دغه قصې داخله د دا مخلوق د دا دا الله ربول عزت غلامان دي نوکران دي نو صلی الله ربول عزت چې او ته الله ربول عزت نه بغیر د بل چانه غواړي وَاللَّهَ رَبُّ رِضَتْ فَذِيَوَا مَا غُسْرِ كِيهِ وَإِيَّا كَنَسْتَعِينِ اے اللَّهَ خَافْتَانِ امْدَادُ غَارُوا مُنگا دَ اللَّهَ رَبُّ رِضَتْ يَنُونَ دِي مُسْتَعَانَ امدَادْ كَوْنَكِ تَكَسَنْغَا سُرَتِ يُصُف دو آیات نمبر اٹاران اتل لسم نمبر آیات کی دانوم ذکر دیں مُسْتَعَانَ الله رَبِّ الْعِزَّةِ ذِكْرُ وایي امداد کوون کې کی دی الله رَبِّ الْعِزَّة. سورتي یوسف دولسمه سي পারা آيات نمبر 8 لسم نمبر آيات ده. دا آيات منځه. واللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. واللهُ الْمُسْتَعَانُ وَالله رَبِّ امداد کوون کې کی دي. علامات تصفون فاسبني چې تاسو یې دقا تیاد سورة انبیاء ایک سو بار نمبریات کم راضی ہیں اغزی که و رب و نر رحمان و المستحان راضی ہیں جزمونگ رب رحمان ذاته المستحان امداد که ان کے ذاته چنزمونگ بی امدادو که اللہ رب العزت ها نو امداد چه اختلیشی صرف دللہ رب العزت نبا اختلیشی دیوجنا السلام چه پل قوم تا بیان کی موسی علیہ السلام بني ثروت بیان کی خبر ور تخین موسی علیہ السلام ورته بیان کی دغه خبر کی چه زمقامه کله چ تاسو امداد غواړئ ومنداد تاسو صرف د الله رب العزت نه الله رب العزت نه بغیر د بل چ امداد مغواړئ وقال موسی لقوم و بالله موسی علیہ السلام قوم ته وی تاسو امداد غواړئ دا اللہ و اللہ دا صرف الله رب العزت نمداد غواړي الله نه بغیر د بل سو دا سو چا نه تاسو امداد مرواري زکه کی امداد دونکو صرف الله رب العزت دی بل څو غازي نشته دی چې هغه امداد کی صورتي اعراف نهمو سي পারা آیات مرې 28 یوصل اتشتم نمبر آیات قال موسی لقومه استعينوا بالله واصبروا ويل موسی السلام خپل قوم ته امداد واری پا اللہ صراح وصبر کوئی کلک شئی دارن اللہ رب رضیت پا قبلم حکم که اتاسو امداد واری نو آغا پا اللہ رب رضیت سر امداد واری در صورت بقران اول سپاران آیات نمبر پینتالیس پینزر سلوی اختم نمبر آیات وستائینو بی صبر و امداد واری بی صبر پس ورو په مانځ سره می ځان ته و سره الله رب ال عزت نو خپل او وی یا کنه او خاصه انداد واړو مونږه یا الله رب ال عزت ايه د نسرات المسقیم سرات الوینا انم تاليهم د دې د نذرې مې سې شروع کېږي د نسرات المسقیم او پدې کې حال او تقسیم د بندگانو درې څسمو ټکی یو منو من علیهم دویم موضوع بن علیهم او دریم نمبر ظالمین ايه دینا صراط المستقیم کله دې خپل مانوشي دینا صراط المستقیم او که ممکن یې غلطه په دې سو اعتراض راځي یو اعتراض ځان دا صورت په نبی عليه السلام مانځکي ویلو نو اي نبی عليه السلام ته ولې غلار نو معلومه چې نبی عليه السلام فرمي الله ماته نې غلاروخه دويم دا صورت انسان په موس کې وې نو چې کله انسان مو سورت لري د ولادت راه نې غلار نه معلومه چې دی وی الله ماته نې غلاروخه کورته معلوم ادو دی بیا غواڑی نو دا تهصیل لا حاصل دی او تحصیل لا حاصل علماء وی باطل دی چې تاسو ریاوسیز شته دی او ته به نه چانه غواڑی مثال په تور ما 10 روبو شته چې دی او ته هغه باوجود خلکو نه سوالونه کوي نو دا غو باطل خبره شته در سروفو خو بیس کان نو دا تهصیل لا حاصل دا غو باطل دی او که دې نه غلار معلومه شو انسان دا داني غلار دانسنګ سره بیاوي چې ماته نه غلار وکي دریم کری چې و انسان قران شریف راوغهسته او دې له قران شریف تلاوت کی د قران شریف لوستل کی مدام کو نه غلار ده نو ده ته خدای نه غلا خو دې شي ويده او دې د هغه باوجود بیا سوالونو دواګاني کلامات نه غلار وکي دا اعتراض امام راضي رحمه الله ذکر ومو خپل معنی وکړی شي نو هدایت دا اعتراض نه پر راځي ودې وجنه اېدینا سوره اصل کې شيمل قران رحم الله پر ميل قران شريف کې پاتل لسمه ناغان وباند راځي روس به ان شاء الله به دې کې چته ها معنی ذکر کوم نو هدايت دلته وم خپل معنی نه دا چې کوم مشهور معنی دا چې الله موږ ته خې نه دګنیر غلار چې انسان قرآنی شریف راوږسته مونږ یو کو غلار خود لې شي ویده اے د نسرات المسطقیم اصل لوی چې له هدایت هغه پدومه تګونو باندې راځي لکه څنګه شر ته والا چې ذکر کړی دی یو هدایت دې اراۃ توریقہ لار خودل چې دې د هدایت وی ويم الايصال الى المطلوب ها مطلب او ها مقصد ترصيدل مثال اذا سمي يوتا نو ستپو سكي يجرا چار فريدو تکملار تليدن يا خار تکملار تليدن متور تلارو ودارسی روان شي په دې ترکه باندې نیږدې او تاسو به څارپري زرايشي او مخ کیږي بیا وخار تلاش شي ولا اراعه الطریق دې صرف لارو دل دي دوین دی الایسال الالمطلوب سره هغه مطلوب او مقصد تر رسول کتا اتن دلا سنی وي اونیسی یا پګاډي ځان رسول کې ورته راځي څارپري څورسي یا په خور خار څورسوي چې دا خار دی؟ ندقصی ای دینا صراط المستقیم ای دینا مانا چه مونگا ارسی هاگا نیغی لاری تا نیغی لار خودی راتا دا و لیکن دیلاری تا مونگا مقصد تا مونگا ارسی او رسول سی رسول دا چه مونگ پدی همیشو ساتی مونگ پدی بانی مضبوطو ساتی دی وجناش را اعترازون و اطلال ای دینا معنی چی دی علمو گرنی معنی کردی یو معنی ای دینا معنی تصفیر بزاوی کردی زید نا حدا ای اللہ تاکو مونگ دی هدایت کردی نیغلاد را تا خودلی قرآن شریف و یموس کرد او دا هدایت دی مونگ دی زیاد که لکه سنگ از سور دی توبه کی جا اللہ را برزد فرمی زاد هم حدا کم صحیح خلق دی کان خلق دی قرآن شریف که نازل شی، و دا قرآن شریف پا او ریدل و سران، دا آغی هاگه هدایت که ده هاگه زیاد شی. تاکستنگا از صورتی جونس آیات کنبر ایک تو، صورتی توبا یو لسم و سپارک سو چاری سیاد کرای، چه زادت هم ایمانا، ایمان بے زیاد شی، و دا قصی زمون دا هدایت و دا ایمان دارال زیاد که. زیادت دا سمت تب که او چې پر موږ ګور تر نه پر موږ د یا قران شریف وینې زیات تلاوت مونته تو فکر راکي وې دینا مانا زاد ان سره مانا ابن عباس رضی الله تعالی نقل داوی زید اه دینا مانا وافقنا چې مونږه موافق کړه صراط مستقیم سره بان خلل باندې خلګي او خوزمونږ د ازم دې سره موافق کې اسنه اج مسجد صرف عادت اونکو چې فقلا باندې موزو کو او درنه موز نوي بلکی زموږ عادت چې د عبادت کین چې د اموز موږ زنه مسجدون کیو یا د قران شریف تلاوت کو نه دانه چې صرف فقلا باندې کو بلکې زموږ د قران شریف تلاوت کو بلا معنی د امي عباس رضی الله تعالی عنہ د اه دین معنی الهمنا سروم ده یالا <سؤال> مونږ تلامات کی زګی مونږ ته نه غلاره راوچې چې مونږه هغه باندې روان شو هر موخه کې څه کې غلاری وي څه نه غلاری وي ویلا مونږ ته پک هغه نه غلاره خیا زګی مونږ ته نه غلاره چول <سؤال> کوا چې پک هغه نه غلاره باندې ابن عباس رضی الله و تعالیه نقللا یه دی نام انا ارشدنا اهدنا الصراط المستقیم ارشدنا الصراط المستقیم ای الله دا غلاروم ته نوروم خو واضحه کا نیر غلار خو دی مونته خودلی دا خو دلار مونته خو واضحه کین دین زما معنا مثلی رازی کی امام رازی رحم الله کړی دا چت بیتنا علی الصراط المستقیم او تصویر میگزیرویت ثابتنا علی الصراط المستقیم یا الله موږ په دا لار کې دا موږ ثابت قدمه کې ثابت قدمی موږ ته نصیب کې د ثابت قدمی دا ګران چیز دی کله انسان یو نیغلار یو حق لار قبول کئ اوس وقته دफार وی لیکن بیا مرته شي دی وجنی تفصیلی کبیر کی, کی مسئلی رازی کم ام راضی رہی مولا زکر کئی وی قرآن شریف کی چا مومنان و دعاگان رازی لکس صورت علی عمران کی غالباً اتم آیا دے لا تزیغ قلوب بعد از حدیتنا ای ربا زمونگ جن مکہ گے روس زہاگنا چا تامنگ تا ہدایت کردے دے من ہدایتنا روس سچ دے بیا ام مضربان کگلیچ رازی کو گوال رازی مانه ماندا چې موږ په دې هدایت باندې پني غلار باندې مضبوط کې شپږمه ماننه ست سیر یې موږ زی در کړی دا اس سمرنا علیه یاله موږ دې لار باندې همیشه د پاروساتی همیشه په روان کې دی اورز او دوره دلاره نیوی بلکې موږ همیشه د پارا په روان کې اینه سورت المستقیم مزاقد سورت المستقیم چې سورت المستقیم کومه لار ده ان المستقیم یو ډول قران شریف دی سورت المستقیم نه غلار هغه قران شریف او د دې دستورتی انام آیات نمبر ایک سو تریپن نمبر آیات اتم سپارا سورتی انام آیات نمبر ایک سو تریپن وَأَنَّ هَذَا وَلَا تَتَّبِعُ السُبْلَا فَتَفَرَّقَ بِكُمَنْ سِبِيلِهِ وَأَنَّهَا ذَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا او یقینن دا قرآن شریف لارز مادا مُسْتَقِيمًا نِغَا فَتَّبِعُوهُ فَتَّدِي تَابِدَ رِوْقِي وَأَنَّهَا ذَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ دا قرآن شریف زمانی غلاردم خاص به او شریف تابعداریو کې دارنګ سورتی زوخرو آیاتن 61 کې دی نبی عليه الصلاه والسلام تابعداری دې ته صراط دی یو سرات مستقيم قرآنی شریف لدیت آئید پا حدیث در رمکی نبی علیہ السلام فرمیل روایت علی رضی اللہ تعالیم از سرات المستقیم هو کتاب الله سرات المستقیم داد الله رب العزت کتاب دیں دویم سرات المستقیم د نبی علیہ السلام تابدارین و دا صورت زخروت پینز اجتماسی آیات نمبر اک سر یوش نمبر آیات دايات سر وانه لعلم للساعه فلا تمطرن بها وتبيوني هذا صراط مستقيم وانه لعلم للساعه اويقين دا عيسى السلام يا نبي عليه السلام خم على قال علامه قيامته فلا تمطرن بها وشك متوي بدي هوت بيون يا تابدارو زمان بي عليه السلام فرمي آدا سوره مستقیم دا دا نی غلر مستقیم د نبی اسلام تابعداری درین سوره مستقیم د الله رب العزت عبادته مورپسې سوره زخرف آیات نمبر 64 څلور شپې نمبر آیات دې اساره اسلام فرمای ان الله هو ربي و ربکم هذا صراط المستقيم ايات نمبر 64 تلور شبې ته ايات ان الله ربي و ربكم يقينا الله زعما هم رب ساسو هم رب صاحبجو قصد الله رب العزت عبادت او بندګي وکي هذا صراط المستقيم ذات الله رب العزت عبادت او دارن سوری یاسین ایک سر تنبریات که رضی اللہ رب العزت فرمی وَعَنِ عَبُدُونِي هَذَا سُرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ زَمَعِ بَایَتُ وَكَيْهُمْ دَغَنِغَ الْعَرْدَانِ مداد قرآن شریف ندا معلومی دل در این ابن کسیر سا اقوال ذکر کنی در صحابه کرام رضی اللہ و تعالیٰ تابعین انا در سرات مستقیم پر بارکی یو قول د ابن رضی الله و تعالی جابر رضی الله تعالی هم دی صراط المستقیم هو الاسلام نه غلار نه مراد نه غلار چد اسلام لار دا دوی مجاهد رحمه الله ذکر کړي نه غلار چ دي حق ته ویل کې یی بس کملار حق لار وی هغه صراط المستقیم دی هر حق لار هغه نه غلار دا دریم کوله ابو الیا رحمہه الله وی هو صلی الله علیه وسلم او صحابه نبی علی السلام او د هغه ملګری چې پکم لار پکم طریقه باندې تل دانی غلار سلورم دا سلوورم قولم نکثیر ذکر کړو الله وی ترقنا رسول الله الله علیه سرات مستقیم حقا لار دا کم معنی که مونگا نبی علیہ السلام پریخلیو مونگت نبی علیہ السلام کم علار پریخلی دا نو هاو سرات مستقیم دي بل معنیون د سرات مستقیم نه د صحیح لاری نا مانعون دا دینا منکون کی خلق سوک سوک دی محیون دا, دا مستقیم اول نمبر چیز شیطان دے انسان دا صحیح نامنکی او دا شیطان قسم کردیو چیرف ازا بستادا بندگان دا صحیح نامنکو دا صورت آراف اتم سپاران آیات نمبر سولان شپال لفظم نمبر آیات قال فبما أغويتني لا أقودن لهم صراطك المستقيم قالوا فرمن هو الشيطان فبما أغويتني فصببت هاجاش پریشانہ کتاجن زما لا أقودن لهم صراطك المستقيم خامخا کینم بذیدا فنی غلارکی ساهرنی غلارکی ورتکینم قم <تصفيق> <تصفيق> ملعاء دينهم من بين ايدهم بیا ور دغه مقراتل کوم من بين ايدهم د مخې لدینا و من خلف مود رسلنا مخنا ورتهم رازم نورستنه ب ورتهم رازمه مخنا راتل هغه دا چې مشران ب ورتا هغه ورته غصه او د عقیق په ازنونه کې واژواسي چوم تر دې پوره کړي په قرآني دارن روسنه ورته اعظم اولاد او داب ورته او سوسی ورته عرضم یاد روسنه دا تکل راشه نو بیا ور په سوال جوابونه عليږم را چې راشه فلاني ملګری دی دی او راشه دا د ملګری انسان د قران شریف نوباسی دا داوم کرے په شکل د انسان کې ورته په شکل د انسان کې ورته دی کتاب قران ته نفريدي لوبره دی بوزي بل کار لري او قران ته تان فریږي وامین خار ته امروسته بر اعظم چرای شنو بیا ور فصراشم او بیا وسن درې وانه ایمان یې الله د خي طرف نه ورتر اعظم خي طرف نه دا ځان ورتنی کجامہ کی کم راځه ما نور هم نیک کارونه ځای دی صرف دا قران کوو کتاب نه دی نو ډېر نیک کارونه نشته اعظم هغه الله جو دوه ډېر نه پکې درس نیوی یا چه کړو بلڅو کو بلڅو او نیک اجامع که بار ترازم خی طرف نا یا نیک اجامع که بار ترازم سلورم وان شما الهیم ای اللہ گز طرف نبادی ترازم ها گز طرف نا گز طرف تا چلی زروی زرو که بار تا وسوسی غرزم ما دا دمر ریر ٹیم دے دا دمر گرمی دا وسوک برداشکی دیلی لارشی دا دمر خوالی لار شده چر دارام پٹو کی چکری وها مدا وسوسی بار ترزو که چومن و شیطان چې د اول نمبر مننهونکي د قران شریف نه هغه شیطان آو دی او په مختلف و طریقو سره چې دی شیطان وسوسې غړزي دیم د سېلاره مننهونکي بندوونکي هغه ناکار مولیان او ناکار پیران احبار او رهبانو سوه غلط مولیان غلط پیران هغه سره د سېلاره مننه کوي په سورې توبه لزمتی پارا آیات نمبر 34 ثلوور دیرشم نمبر آیات یا ایھا الذین آمنو ان کثیرًا من الاحباری ورہبانی لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ ایمانوالو یقینن درد مولیاں او د پیرانو خامه او کریم مال دخل کو په غلطه طریقې سره ويسدون صبر الله او باندې خلکو لران صبر الله دا الله دلارينا یو صبر الله چې به هغه قران شریفون دي دو غلط مولا او غلط پیر هغه په قران شریف نقلک منی دي درېم اغناکاره مشران غټان دي دنیا په اعتبار باندې کم دي دنیا مشري ورتور کړی شي نها و قرآن شریف نقلق منه کئی اتا سورت احضاب دو اشتماسی پاران آیات نمبر ستا سٹ اوش بیتم نمبر آیات سورت احضاب ربنا اینا اتوانا صادتنا و کبراانا فَأَظُلُّونَ السَّبِيلًا جهنبیان وَفَقْفَلَ وَي فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَقْوَانَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا اے رَبَ زَمُنْغَا يَكِنًا تَعْبِدَارِي كَدِوَا مُنْغَا دَ مَشَرَانُو زَمُنْغَا غَرْتَانُو زَمُنْغَا دَ دُنیا فَي اتبار زَمُنْغْ مَشَرَانْ غَرْتَانُو لَم و غلط پیر غلط ملا دارنگ مشر دا صدی دین ناڑی زکر عبدالله ابن مبارک رحیم و اللہ با فرمیل وحل افسدی دینو اللہ الملوکو وحل افسدی دینو اللہ الملوکو وحل افسدی دینو اللہ دین ندی رو انکڑی دین تا نقصان ندی رسولیم اگر دری تقو و تا دیر جات نقصان رسولی دی یو ملوکو بادشهانو دین تا دیر نقصان دا سوله ده دي. چی دین د قبل ځان تابع کرده خپل قبل زان دین نتابع کرده دویم و احبارو سوئین ها غبت ملیانو ورغبانو ها غبت پیرانو غبت ملیانو دی دریکس مغل کو بادشهانو غلط ملیانو غلط پیرانو دی دي دی دي دین تا نقصان دا سوله ده و قرآن شریف معنی اون ذکر کول چی ودین امارکون کی دی اگه دا کسم خلکو دا قرآن شریف دی طرف تا دائین دی طرف تا دعوت ورکون که دا آغی ام ذکر که که سه خلقو بدا سوی چه آغی با خلق دا قرآن شریف نمانکه دا نیغی لار نبی مانکه و سه خلق بدا سوی چه آغی با خلقو تا نیغی لار طرف دا دعوت ورکه لکه یو دا آغینا دا طول مشر دایی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سویت مومنون اتلسم اسی پاران ایات نمبر 73 دري اويايم نمبر ايات کي الله ربو عزت فرماي وانك لتدوهم الي صراط مستقيم وانك لتدوهم اي نبي عليه السلام ته دعوت ور کي تديتا الي صراط مستقيم فطرف دا لار نيغي باندي صراط مستقيم ته داهين دنیا کې وسه خلک داسي وی، تعریب و خلک د قران شریف نه منکې. نو څه خلک بداسي، تعریب و قران شریف طرف ته خلکو ته دعوت ورته. رس و راشی الله رب ال عزت فرمایلو وتج الونا رزقکم انکم تکذبون. دا آیې یو مطلب علماء داوي. مګر زول د تاسو حصق خپل دا چې تاسو د قران شریف تکذيب کوئ. هر څو قران شریف کې ځان د پاره هیڅا ګرځي. سو خدای دې چې د قرآني شريف بیان کوي ته سو خدای دې چې د قرآني شريف دې زب کوې کوي سو خدای چې د قرآني شريف صرف کوي نو ستاد دې وی چې قرآني خدمت کوي او د قرآني شريف علاوه خدمت کوي ستاد دې وی چې قرآني شريف طرف ته خلقو ته د دعوت چې پخپله دې ته د درو کوي چې را مصقلک داس دی چې څوک راځي نو هغه ته منکي د قران شریف کې هر څوک خپل <سؤال> ځان لپاره حصہ ګرځي څوک د دې ځان ملګری جوړ او څوک د دې مخالف جوړ کي وصادت او نیکبختی د هغه چا لپاره چې خپل ځان لپاره خپل ځان لپاره پکې بهتره یې څوک ګرځي چې ځکه یې خلکو ته بیان وکي یا دې طرف ته خلکو ته دلاوت یا د دې خدمت او بدترین حق دی یا خو پخپله د تننسبت دضرروغ کې پخپې منیزه کوي دارنگ نی بیا او پخله ددي خدمت نه کوي خو بللو هم من کې دیتهسووتونه پريي دا غمان خورآانی شریف دواړه ډله ذکر کرد کې او د انسان اختاروي چې د انبیال اسلام پلار رزی د خپل پیغمبر غمبر پلا رزی چېهغ کار دا و نه کلهته منال سرات مستخیم خلکې خورآانی شریف طرف ته رابرل. یو طرف تا نبی علیه الصلاة والسلام قولی ترغیب ورکول خلقو تا ایم طرف تا عملی نبی علیه الصلاة والسلام طرف تا دعوت ورکو او خلکو تا اندعو خودل وامن دعا علیه فقد حدیه علیه سرات مستقیم حدیث مشکات شریف حدیث ده نبی عليه السلام فرمیل وامن دعا علیه کم انسان چې ده قرآن شریف طرف تا دعوت ورکو فقد حدیه علیه سرات مستقیم دی انسان تا هدایت دنی غ انسان دا معلومه چي ماته ني غلاري هدايت شي وي دي يعني دي شي وي اسان نسخان بي الله سلام قودلين و من دعاه اليه فقد هدي الى صراط المستقيم کله د خلقو ته قراني شريف طرف ته دعوت ورک دې دې په شي چې الله را پر عزت ماته هدايت کړي ماته سهيلار قودلي دا او کله چې دې نغه په خپل راضي نه بل چاته شریف طرف ته دعوت ورکي کوئی دي شي چې ماته الله كامل او پوره هدايت نه شي زما ته هدايت څخه کمېشتي دریم قرآنی شریف د انسان ته خودل کته قرآنی شریف نه خلق ملي کې پخپل ورته رازي نو دا شیطان او د شیطان په طریقه باندې رواني نو هي د نسرات المستقيم يا الله اوخي ممتاز الله رني غالا را برابره دا قران لار داستا دا پیغمبر طریقه ده دا, دا رنګ ساده عبارت لار ده سراط الذین انعم علیہم سراط الذین لا ضال کسانو انعم علیہم تا احسان کړی دے تا نعمت کړی دے په هغه باندې سراط الذین انعمنا علیہم یا الله منتدا کثانو لارخین کتاب هغه باندې احسان کړی تا په نعمت کړی دین پری اول اول جندل دا معلومول چې قران شریف نعمت څه تویلې دی یو نعمت هغه وی دنیا خلک نعمت گنی ډریم نعمتونه هغه وی چې شریف هغه ته نعمت ویلې احسان ورته ویلې دی نعماتونه هم آم قلقم دغه غنی چې وس انسان خو خوراک او خو جامې واغسته دغه دنیا دغه جون خوشو به زانه نعمت دی نور کړي دین سه نعمتونه دین لا قبر وی معمول په دین نه پويږي دې ته هیڅ ثواب جوړ نه ورکې مږي سزونه نعمت نه وی قرآنی شریف سو سزونه ته نعمت وی لري او د الله رب ال عزت انسانانو باندې نعمتونه دي یو نعمت الله رب ال عزت شریف او حدیث او چداد الله <سؤال> رب العزت نعمت دی چې الله رب العزت کو دنیا والو باندې کړی دی چې قران او حدیث دي ترالې غلې د ذکر صورت بقره 2 مې سي پارا آیات نمبر 231 دوه کوا یو درسم نمبر آیات دا آیات میزه دی ولو قرونه مت الله علیکم وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ 231 وَذَكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَكُنْ نِعْمَتَ إِحْسَانِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرِهِ پتاسو سيزان کڑے نواوري وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ هاے جرا لي گلی پتا زباني دا کتاب او حکمت نا انو ورشا کشمیری رحم الله <سؤال> فرمای کتاب فضیلت حکمت راشی مراتب سنت طریقوی نو هغه کتاب زبانه قران را لګلې سنت او حدیث را طرف علی کلی یاذکم به نسیت کلی چی تاسو په نو یو نعمد داده جل الله رب العزت انسان ته قران او حدیث را لګلې دوی نعمت د خلقو پزونو د میث کې محبت را اتلل دادا اللہ رب العزت دا طرفنا یو نعمت یو احسان دی اگر صورت علی عمران صلورم سپارا آیات نمبر ایک سو تین یو سل دریم نمبر آیات دا آیات من وَذْكُرُوا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاعًا فَأَلَّفَا بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعمَتِهِ اِخْوَانًا وال قروونيا مط الله يليیکم یاد ک د الله نے م کړي په تاسو عز گنتم عادان کل جوي تاسو د یبل دشمنان فله باب نهخلووبكمم پس محبت واجلو په م جرنوستاسو کې فص بام بنیامتی اخواانه فسوگرددل تاسو فنی مد الله بدي روونرنا و در ارون ارون اگر دل دشمنیان ختم دل داد الله رب العزت طرف نیمت دی. زکر کم قوم که چی دشمنیانی وی یو بلتی اکی نزرونو که اکی نیبوزونی وی و داد الله رب العزت طرفنا گوی اکی عذاب دی. و نیمت علی وی چی کل در خلق و خلق میز که منم محبت رای شی دشمنیانی ختم شی. در این نیمت د الله رب العزت در پیغمبر تابیداری کل دا نیمت دی. چه وی انسان ته الله رب عزت د نبی له سلام طریقه باندې تل او د حکم مطابق تاویداری ورته نصیب کا انودا نعمت دی سوره نساء 3 مسيپار ایات نمبر 69 یوکم او اییم نمبر ایت سوره نساء 3 مسيپار ایات نمبر 69 و مَن یُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولٰئِكَ مالوینا انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين چا چي تابیدارو ک دل الله د پیغمبر ديبه د هغه کسانو سره وي انعم الله عليهم چله په احسان کړي الله په نعمت کړي په دی باندې دنیا مت پچاشو یې سو کې الله د پیغمبر تابیداری کوي څلورم نعمت الحفاظه عن الاعداء د دښمنانو الله رح په عزت حدا <مداد> دا اللہ رب العزت طرفنا نعمت دی زکا دشمنان چلی تازس نکسان اون رسی تکلیف در تا اون رسی حدا نعمت دا سورت مایدان شپگم سپارا آیات نمبر یارا یو لسم نمبر ایات فدی واقع دا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام یہود ورطاق وراک زہر اچولیو نبی علیہ السلام اللہ رب العزت بچک حفاظتیوک دارن احل کتاب مشورک کردیوان که پا نبی علیه السلام بانی ده برا نیوگرد اولی. نبی علیه السلام دیواز سر نزدی الله اللہ نبی علیه السلام تخبر ورک نبی علیه السلام را دی خواش شد. مددشمن دی حفاظت او که اطاعت اس نقصان اون رسولو داد اللہ رب رزت تطرف نعمت دی. سورة معیدہ شپگ مسیح بارا آیات نمبر گیارا یا ایوہ الذین منذکرو نعمت اللہ علیکم اذ هم قومن ایب سطو علیکم وغا با اید یهوم عنکم ایمان ولو یتین ما تلا چیکڑے پتاسو کله چې کسو کو یو قوم چوک دې کتاب تعال سنا یین تا ست تکلیف درکی پس باندې الله دې لاسونه تا تا ست تکلیف ਕਰਨک نو اوس ګورو نعمت الله قرانی شریو دا زما نعمت دی یاد کی بل نجات من الاذو وی د دشمنه نجات دشمن نخلاصې داون دا اللہ را بلیزت دی طرفنا یو نعمت یو احسان دی. چلی انسان دشمن وی اللہ را بلیزت دی انسان لداغن نجات و اخلاصه ورکی. اللہ دشمن حلاکی او دا انسان چلی دشمن حلاکت دی انسان دا پار نعمت دی. تا کسورت ابراهیم دیار لسم سپارا. آیات نمبر چیش پگم نمبر آیات. مخی نجات من منالادو چی دشمن دی حفاظتوش اوست دښمن الله هلاك نو دا جو نعمت دي د دښمن د تکلیف نه بچیدل یو نعمت د دښمن هلاکت چه دا, دا جو نعمت دي وای قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من ال فراونا يسومونکم سو العذاب یاد کا کرے چې وی موسی علی السلام یاد کئ نعمت الله چې کړه پتاسو کله چې نه جا درکتا استاد فیرونیانو نه یسو مونکمسو الله ذابی تی رسول می تاسو ثابت ذابونه کرا ذابونه زمان بیا هلالو استاد زانانو حیا بیا غوستا جنکی به پرېخی نو داد الله رب ال عزت ترخه نعمت دی چې کله استاد چې من هلافشه بل نعمت الله رب ال عزت ترپنا غیبی امداد چې کله الله رب ال عزت رولیکو جزائری وسنیشتو یې سنیشت غریبی امداد الله در لا بل عذاب باندې یا بارانی فراوست یا تلابونو زلزلی دشمن در لراوست یا بل عذاب او غیبی امداد الله رب العزت الله رب العزت طرف نعمت دې ذدی ذکر سوره احزاب گزشتہ مسی پڑھان آیات نمبر 9 نہم نمبر کفار دنیدی علیه السلام پر مقابلہ که تولی دلی راج مشیوی غزو احضاب کی غزو خندک کی نو اللہ رب العزت کی پا غیبان دی حوار آوستان او دی پارک نو دیت اللہ رب العزت نعمت وی سورت احضاب دیوشتی موسیقی پارا آیات نمبر نو نمبر نمبر آیات یا ایوها الذین آمندو کرو نعمت الله علیکم ای ایمان والو یاد که نعمت الله اللہ فزان خپل. إِذْ جَاءَتْكُم جُنُودٌ جنودن رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ و کله لم تاسو سړلې ییندا کاټرو بصرولې ګل موږ په دې باندې هوا او دارځې لخر کې تاسو هغه نلیدلوا فرشتیم رولې ګلې نو دا د الله ربو عزت طرف نه امداد وی چې زاکو دښمن یو غیبی عفت یو غیبی عذاب پره باندې نازل کیږي شو نعمت چی دی نجات من الوقوبت دنیا بیا اللہ رب رضید دنیا کی سزا تکلیف مصیبت در نکو مداغم الله رب رضید طرفنا احسان او نعمت دی دادی ذکر صورت قمر وشتم سی پارا آیات نمبر پین تیز پینزد نمبر آیات الله رب رضات له الصلاه والسلام په قوم باندې عذاب را لګولو حکم چې دلوت لوط عليه السلام ته ویدارو رب رضات هغه ته نجات ورکو چې کلی نجات ورکون الله فرمای نعمتا من عندنا كذلك من شکر نعمتا من عندنا دا نعمت او احسان طرف زمونه چې موږ کې الله خپل بندگانم بس کې عذاب مرته او نعمت چکر اللہ را بریضت دنیا کی عذاب ورنکو دا الله دا اللہ را بریضت دا طرف نعمت که الله را بریضت دا عذاب نقلاز که آیات نمبر پین تیز پینزه دیرشم آیات صورت قمر ویشتن مسی پاران دا او نعمت دنیاوی دا دنیا کی نعمتون دي دویم چی دی دا, دا آخرت نعمتون دی دا آخرت نعمتون چې دی قرآن شریف دا غی زکر مختصر اکڑه دی او مختصره نوې نعمت ذکر کوي چې هغه جنت او د جنت نعمتونه دي دا, دا آخرت نعمت دي او د دې ذکر سورته مایدا سورته مایدا کله رب دې ز د دې نعمت ذکر کوي دا کتاب سمجه جنت درکم او د جنات هغه نعمتونه هغه به زتاو ستنصیف کمه آیات نمبر 65 او 66 آیات آیات نمبر 65 ولو ان اهل الكتاب آمنوا و تقوا لكفرناهم سيئاتهم و, و. ادخلناهم جنات النعيم به چره کتابو ایمان راوله و تقوای اختیار کړې وي لې کړي موږ دې دي نا مصیبتونه تکلیفونه دې وله دخلناهم جنات النعيم او خامخا بداخل کری وی موندی لرا جنتونو تا دگده نیمتونو نا ان نائیم ها دگده نیمتونو نا حاغ جنت دی چه رب رزد برور کی جنت نائیم دا اخروی نیمت دی چه اللہ رب رزد بندگانو تبی ور کی دویم منعومین چی دی حاغ السوب دی انام تالیح پچاباند احسان شوی دی اللہ رب رزد احسان پچاباند کری دی نو انسان یاوچ دې منو مين هغه انبیا علیه الصلاۃ والسلام دي الله رب العزت په هغه باندې احسان کړیو دا کې سورتی مریم شپار لسو سم صفاره آیات نمبر 58 اته پم نمبر آیات سورتی مریم مخکې د انبیا علیه الصلاۃ والسلام ذکر امیان اللہ رب العزت فرمائی اولائکا لذینا انعم اللہ علیہم من النبینا من ذریت آدم و ممن حملنا ما نوح سورة مریم مشپارل سمسی پارا آیات نمبر اتاوان اولائکا لذینا داها کساندی انعم اللہ علیہم چهسان کرو والله رب العزت فریباندی من النبینا دنبی علیہ السلامنا ومن ذريعات آدم ودولاد آدم علیه السلام ومن من حملنا معنوه او بعضا و جانا جي سواره کرو من دنو علیه السلام کم خلق جالله دنو علیه السلام سواره کرو حقیبان دلاله احسان کرو ومن ذريعات ابراهيم و اسرائيل وده احسان یو پن سلام شویو دان کم خلق جالله را برزد پکشتی کنو علیه السلام سواره کرو دین صلی الله علیه و سلم چې الله رب العزت په هغه باندې احسان کړو دا ذکر سوره نمل نور لسم پارا آیات نمبر 19 نور نمبر آیات سوره نمل نور لسم پارا دا آیات منځ عربی اوذین ان اای قران نعمتکلتی انعمت علی یا والدیین وان اعمل اصلن ترضه سوره نمل نور لم سي نمبر 19 او رب اوزياني ان اشكر نعمتك التي انمت علي يا رب ما ده طاقت راکي چې شکر ادا کوم ساده نعمت ها انمت علي يا تا الله رب العزت په دارم موسی علیہ الصلات والسلام الله رب العزت په موسی علیہ السلام هم احسان کړو نعمت یې پکړو او احسان نعمت موسی علیہ السلام سورته قصص ورپسې سورته سوره نمل پسې شلم سی آیات نمبر 17 ولثم نمبر آیات قال ربي بما انمته عليا فلن اكون ظهيرا للمجرمين ویل موسیٰ علیہ السلام ای ربا پس ابب دا غا جتا نعمت کڑے احسان کڑے پا ما فلن اکو نازویر للمجرمین پس نیم از امدادی د پار دا مجرمانون و بی ما تا پا ما باند انام کڑے احسان درا باند کڑے دی بلچه نعم پشویو حاق عیسیٰ علیہ السلاة والسلام اللہ رب بلزد پا حاق احسان کڑے ہو لیکن سورت زخروف پینزشتم سی ایات نمبر انسٹ یو کم شبیتم نمبر آیات سورة زخروف پینزشتم سپارا انہو الا عبد انامنا علیہ وجعلناہو مثلل بني اسرائيل سورة زخروف پینزشتم سپارا ایات نمبر انسٹ انہو انام نبی دا اسلام الا عبد المجرزم من بندہ انعمنا علیہ چه مون احسان کړو پد باندې انعمنا علیہ مون احسان کړو وساری سلام الله رب عزت پاغ باندې احسان کړو دارنگ بلکی الله رب عزت به احسان کړو یونس علیہ الصلات والسلام قلم نهشتم سی پارا آیات نمبر 39 سوره قلم نهشته مو سفارای یونس علیه السلام الله رب العزت په احسان کړو آيات نمبر انجاز لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذى بالعرائي وهو مضموم سورة, سورة قلم نشتم سپارا آيات نمبر انجاز يوكم پانزستم نمبر آيات لولا أن تداركه نعمة من ربه كشر نبيرا سيد الهدتان وهو مضموم قام اخاب غرز لشیوه باڑے یواڑخ باندې او وی بدار مرامتایا بدحالہ ان لولا ان تداركه نعمت پای ندی یونت علی السلام تند الله رب عزت نعمت د الله رب عزت احسان را سیدلیو دارن انام تعلیم نبی علی السلام چې الله رب عزت باغ احسان کړو وم سوره قلم آیات نمبر دو ریم نمبر آیات ما انتا بینیمت ربکا بی مجنون ما انتا بینیمت ربکا نیت پا نیمت دربستا باندی اے نبی علیہ السلام بی مجنون سلی ونی تا ونیچ اللہ کم نیمت کلی دی دنبوت کم نیمتی چپا تا ونی کلی تا دی شریف در کلی نیت لی نبی علیہ السلام باند رب رزت نیمت شویو بل نعمت د الله رب العزت په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم عموما ټول صحابه کرام رضی الله تعالی دا په انعام تعالیهم کې راځي چې الله رب العزت په غیب باندې احسان کړو باغی باندې نعمت کړو او د دې ذکر سورته علی عمران تلورم صفاره آیات نمبر 103 یو سل درین نمبر آیات ها. سلام و علیکم اخی پاران اللہ رب العلماء صحابه کرام رضی اللہ عنہم کہ فرمائیں وذکروا نعمت اللہ علیکم ان کنتم اعدا فانلفا بین قلوبکم فاسبحتم بنعمتی اخوانا یا کی کڑچتا سودے اللہ تعالی سمے محبت راوست وګر دې د لري تاسو په نعمت الله باندې رونه رونه وصاحبه کرام رضی الله <سؤال> تعالی <سؤال> عنهم د الله <سؤال> رب العزت <سؤال> منومین خلق دي الله رب العزت په دې باندې احسان کړی دا رم ور پسی 171 آیات دي یتب شرونا بنعمت من الله وقدرين خو شایلي کې دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په نعمت الله او د الله په فضلکم چې الله رب العزت په دې باندې صحابه اکرام رضی اللہ و تم دامن اومین و ټول پتوله باندی بل زید بنی حارس رضی اللہ و طالن هم خصوصا فاقباندی الله رب العزت نعمت کرو جدا احسانی پکڑو دا حق زکر صورت احزاز دو اشتماسی پاراں آيات نمبر 33 او دیشم نمبر آیات سوره احزاب زید رضی الله تعالی عنہ الله رب العزت فرمای و اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك اليک زوجک وتق الله سوره احزاب آیات نمبر 33 وای زه کولو لذي یا کا کړي چې ویل تا هغه څنګه تا نام الله عليه چله رب رجب پاکستان کړو و نام تعالی ته پہچان کړو الله پہچان دا کړو رضی الله تعالی نو ما کې ایمان ورتني ځکړو او نبی عليه السلام ورته انسان دا کړو چې نو نبي عليه السلام ورته انسان چې د غلامین آزاد دا ور نبي عليه تو غلامه کې دا نو دا اللہ رب العزت منو امین ذکر قل نو صراط اللہ دینان انتالیهم اے اللہ منتاللہ رو خیدہ کسانو چی تاپ احسان کرے دیں دا خو قرآن شریف نه منو امین ملا ینی معلومی دل دویم مصداقاتی که اقوال الولماء پا دی بارکی نو تفسیر ابن کسیریو قول ذکر کرے دیں نه مراد سلور دلی دی کوم چې سور نسا اونت تر عیاد ذکر دی یو انبیاء علیه سلام من النبیین دویم و صدیقین درشتون و خلق و ڈالا درین د شهیدان و صلورم و صالحین در نیکان و خلق و ڈالا داتنا مراد دی دویم قول دی ابن عباس رضی اللہ و تم نقل کرده دی وی انعامت علیهم بطوعتکا و عبادتکا مملایکۃ و کا او انبیای کا او صدیقین او شہدا او صالحین زہ اکرم اولاد ابن عباس قول نقل کړی و مراد دین انہم تعالی ان بتعاتکا خالق دی اللہ تا په احسان کړی ساته پابداری او ستا عبادت کوي نو ملائک دي و انبیای علیہ السلام درین صدیقین صلی الله و نمبر صالحین درم قول دو جعفر رازی ریم اللہ دی در عبیبی نصر مولانا نقل کرده وی همون نبيون مراد دین انبیاء علی السلام دی اللہ موت دین انبیاء علی السلام لا روخی سلورم قول ابن جوریج دی ابن عباس دی ابن دان قل کرده همون مؤمنون دین دی مراد مومنان دی جا اللہ موت مومنانو لا روخی دی پلار روان کی مونگا قول وکی ریم اللہ زکر کرده همون مسلمون مراد دا دین طول مسلمان چی مونگ دی سری و دی روان کی. شپاگم قول عبدالرحمن بن ازید بن ایسلام هاگوی غمون نبی صلی الله علیہ السلام و مم معظو. مراد دا نبی علیہ السلام او سوک چې د نبی علیہ السلام سرو دا نبی علیہ السلام ملگیری هاگتنا مراد تی. او قول تفسیر بیزاوی زکر کرده دی وی قیل اصحاب موسی علیہ السلام و عیسی علیہ السلام قبل تحریف. نمو صلی اسلام او دی صلی اسلام هغه ملګری چې جا تحریف نه لري کړي پسمانی کتابونو کې ود هغه مراد چې الله موږه غی لا روخه اثم کول دې قییم رحمہ الله دې وی انعام تعلیم نه مراد ټول هغه سو جاری به امت الاسلامي او سنت الله اسلام نه چپ کړي او سنت طریقہ باندې زل ورته الله رب العزت نه چپ کړي دعاوته دینه مراد دي مصراتو اللذینا <سؤال> انامتا لیهم يا الله و خیم مونگتا لار دہا غا کسانو یا مونگا روانتیا مزدود کی مونگا فلار دہا غا کسانو انامتا لیهم جتا احسان کرے دے پا آغی باندے و آخو